Har han har en barse, det är att dansa i jass. Yes. Han slår och smet från vissa Han ler i mjut, ler i mjölk, ler i Han har skärp på lilla midjan, i pannan lög. Han och andra söta vassar som har törst på sina ögonlock, på sitt lilla bakverk frossar Sen borrar jag av i klockan. Han på höga klackar trippar som jassexpert. Yes och i små synkåper vippar Hans lilla sköp, lilla sköp, lilla sköp Jag läste i gamla romaner Som är så tråkiga så Att manna man fordom haft Och en brönja av plåtropa på Usch, Tornerspel var deras vanor För ljungfrum slogs man till häst Kulturen har gått framåt När vi nivtidsmänniskor har fest Ja, då kommer det en gång Med en byxa som en rak vid ass Maka har en goss har vi en Han är slagg och smärts av lidian Han ler i mjölk, ler i mjölk, ler i Han har skär på min lilla midian I pannan 16, 4 och 30 år. 16, 4 och 40 16, 4 och 50 4 och 40 16, 5 och 0 18 april 16, ...fem och tio. År 2015. 16, fem och tjugo. 16, fem och trettio. Jaha, jaha. 5 och 40. Ja. Där uh, fungerade telefonen också och vi kör från b daten här. Vi har den 18 som vi hörde. Uh, Sverigekanalens uh, direktsändning här. Direktström streaming. 18 april 2015 från B-datorn. Det är bara B-datorn som är igång. Och ansvarig utgivare är som vanligt Gunnar Andersson. Vi har direkt direktsändning här varje lördag från 16.00. Vi ligger alltså på soundcard-legget från Winamp då. 18, det är bara V18 som är. Och högtalartelefonen fungerar bra. Och jag upptäckte att jag har en väldig massa som är uppskickat här på musicwebtown.com. Som vi faktiskt äh, lyssnar på just här ifrån... Äh, webbläsaren Avant Browser ska vi se och när man med i ja, <sips> <sips> uh, det är uppskickat för många herrans många år sedan faktiskt det där och det är en väldigt massa gamla svenska slagelåtar också faktiskt där Idag så kanske vi kommer ha med oss både Karpstripar från Karlstad och Ahmed Rami från radioislam.org. Men det blir någonstans vid 17 på Skype då. Jag prasslar lite grann här också. Ingen vidare veder. Vi kan se här. Den 14 på tisdagen så var jag faktiskt nere i Hedemora. Och det var ju ganska länge sedan sist. Det var i oktober 2014 när Åsa putsade bort lite tandsten. Och det var bedrövligt väder också. Jag gick av i Gussarvsgatan och gick in på he hemköp där. Flera år sedan jag... Handlade där sist faktiskt och... Uh, Ute i, ut i sändning. Och det var bedrövligt väder också. Så jag gick av i Nej. Vill man inte prata så kopplas man bort. Jag var alltså nere i Hedemora här då den 14 på tisdagen. Och det var ju då väldigt kallt väder och mycket, mycket kraftiga, kyliga stormvindar. Och det var ju självklart en sån här tigare också där utanför eh, hemköpbutiken. Kopplas man bort. Och sen i, i stormen då så fick jag ju ta mig fram. Tredningsbyxorna fladdrade i vinden ner till Sveaparken. Och sen putsade Åsa bort lite tandsten- jag hade pengar till gode där, 550 kronor som jag släppte betala, men det var en lagning här från 2012 som delvis har gått sönder som Daniel ska fixa den 27. Jag får ta en faktura på det. Får tillbaka 5 000 på skatten här i början på juni. Men jag har i alla fall inga hål. Och gamla lagningar kan ju också gå sönder. Nu kopplar jag bort telefonen här. Uh. Så att eh, jag slutade dricka läsken här va. Det kostat mig tusentals kronor. Det var ju rotfyllning också från Märsta och väldigt massa hål och grejer här. Men så, så vidtog jag vissa åtgärder här. Jag slutade i princip att dricka läsk helt och hållet. Bortsett från enstockar bur som burkar med Cola Zero. Men de kan jag också skippa. Och sen rätt rätt tandkrem och en fräsch rätt ta tandborste också då. Man ska inte ha något vatten... Eh, på tandkrämen. Eh, så, så att och tandköttet såg bra ut också faktiskt där. Så eh, skippa läsken så slipper ni hål. Så att eh, besöken i Hedemora är enligt rutinen då i april månad till Åsa som tidigare jobbade i Långsötan här men tandläkaren gick i pension. Så hon började som, som tandhygienist här nere på Sveaparken. Eh, i april då så putsade hon bort lite tandsten, tandköttet såg bra ut. Hon rengör mellan tänderna, lägger på skyddsmaterial och så blir hon en flårtant också. Man får ta flår i så här liten mugg. Och så tittar hon på klockan, så får jag vänta lite tills hon säger att nu kan du spotta ut. Så, de bort så det såg bra ut så att säga, men det var alltså en gammal lagning som delvis har gått sönder där. Som det kommer att bli hål i senare om det inte om det fixas. Och sen i oktober efter sex månader så är det dags igen för halvårs, eh, genomgången, Och då är det som vanligt lite tandsten som hon putsar bort. För 550 kronor. Och sen går det sex månader igen och då är vi inne i april. Så att normalt sett ska det vara två besök i Hedemore i fortsättningen. Eh, april månad ner till Åsa. Lite tandsten putsar bort. Som är rutin och sen efter sex månader då är vi inne i oktober samma visa igen och sen är vi inne i april igen efter sex månader och så kör vi så men Daniel ska fixa en lagning som delvis har gått sönder från 2012 faktiskt och i Märsta så var det ju katastrof en gång jag hade lagat och efter några dagar så gick det helt enkelt inte att tugga maten alltså det var en smärta så att hela ansiktet, käken bara försvann i smärta va ja, akut tillbaks igen och så tittade hon så sa hon ja det har gått sönder och det höll inte ens en vecka en lagning som vi fick göra om allting Total katastrof Faktiskt Men eh, det vore väldigt bra Om man kunde slippa ha en massa hål i tänderna Faktiskt och gamla lagningar kan ju alltid gå sönder Ja jag skickar upp en väldig massa på eh, Musicwebtown.com Faktiskt eh, Man kan skicka upp 200 Men nu har jag problem här Jag kan inte skicka upp en massa mp3 här det är något tekniskt som krånglar. Kan man skicka upp en i taget? Faktiskt. Men på musicwebtown.com måste man ha ett konto. Och för att slippa betala så kan man skaffa ett nytt konto som räcker bara i fyra veckor. Och logga in då så kommer man åt alla spellisterna. Har man inget konto så kan man bara komma åt tre spellister. Och de vill ju då till varje pris att man ska betala då. Men eh, sen får man skaffa ett nytt konto. så man kommer åt alla. Jag har alltså skickat upp på musicwebtown.com. Och så är det snedstreck då. UNR Urban Niklas Rickard. Och så siffran 1. Och sen är det bara ändra där. UNR n 1 till UNR n 2 Och så fortsätter man det uppåt. Det är en väldigt massa helt enkelt där. Korta.nu, snedstek, Anita. Där kan vi lyssna på Anita Lindblom. Och det är helt lagligt också det här. Man får skicka upp musik på musicwebtown.com. De har betalat alla licenserna så att säga. Så musicwebtown.com. Vi har ju också Sveriges fria radio också va. Som finns på korta.nu, snedstek, SFR. 15 000 lyssnare. Det är Jan Emil, det var ett projekt han hade för flera år sedan. Och han finns ju också på janmild.wordpress.com. Jag hittade Gunnar Wiklund, en massa låtar med honom. Gamla låtar med Agneta Fältskog, sen 60-talet har vi här också. Och jag har hittat faktiskt. Jag har spelat in nordisk mobiltelefon också. På 1980-talet. Faktiskt, man kunde Det var analogt då analogt system eh, faktiskt och från början fick de ju koppla med en telefon, eh, telefonväxel de kopplade samtalen vidare. Vår gamla tekniker under många år på närråden i Stockholm, och Inberg, var ju svårt sjuk förra dördagen men nu är han ju tillbaka igen så han kommer att sända och ST hade gjort ett nytt program på torsdagen och fick ju brev också från Persie Brunströms syster också Diana. Att Persie Brunström den gamla alkoholisten har kolat vippen. Han har ju för förgevels försökt att få komma tillbaka till studion där. Hos Gio Lindberg som har vägrat. Så att han har fått sända eh, över såna när Radio radio Kniss. Och han har självklart pratat om sitt enmansparti då. Medborgarpartiet. <laughs> Men han avled då nästan 80 år gammal en uh, hjärtinfarkt den 23 mars att nu har han tystnat faktiskt helt meningslös att sitta som en enda ensam person och försöka bedriva politisk verksamhet, det kommer ingenstans helt enkelt ja, vi kör från B-datorn, bara B-datorn här väggtelefonen som var väldigt bra förut faktiskt, med en stor stark mikrofon men så blev det bara kopplingstorn Det gick inte att ringa ut där faktiskt. Så att den har legat och skrepat i en kartong. Men nu fick jag ju fart på den, men sen så gick den ju sönder igen faktiskt. Och jag har inte kunnat se om man får tag på just exakt den där modellen. Så jag kopplat tillbaka den här united telefonen som har mycket svagare medhörning. Men här på B-datorn så har vi en lösning med en högtalartelefon. Men det går också att koppla in skiften den här telefonadaptern till. Med United-telefonen. Ja, det är väldigt dåligt veder kan man säga. Det är verkligen... Jag var ute i fredags också och det var 6 grader och lite regnstänk. Jag försökte hålla i sån här superstort paraply. Det for omkring lite grann hur som helst kan jag säga. Men måste var nästan som man lyfte. Och så fladdrade de byxorna också. Och alltid är motvind man får gå framåtlutad. I veckan så ser det åtminstone delvis ut lite bättre här faktiskt. Vissa dagar är det väldigt blåsigt kan man säga. Det är vindar från helvetet alltså. Man känns ju som att man är helt naken. Framåt. Fast man har kläder på sig helt enkelt. Jag kan berätta en rolig sak också innan jag kommer på mer att pratar om. Att det var en liten pojke faktiskt som var bara två år gammal som smet ut. När klockan var 19 på kvällen under veckan här. I östra, i, om det var västra ryd tror jag heter. I Linköping Alltså en liten pojke på två år Och han hade inga kläder på sig här Den här lilla pojken Utan alltså han gick ut i gummistövlar Och anmäldaren då Ringde naturligtvis polisen Den här lilla pojken som var naken Eller han hade gummistövlar på sig Och den lilla pojken berättade Att han hade ätit pasta med ketchup Och det var kallt ut Som sagt var det bara 5 grader var det och den här anmälaren skulle ta in lilla pojken i värmen då. Men just då så kom pojkens mamma. Hastande. Hon var på, hon var på jakt efter sin försvunne son. Så att han staplade ut faktiskt på kvällen där bara gummistövlar. För det är helt naken. Det var fem grader. Helt enkelt. Ja det ser ju lite bättre ut. Delvis i alla fall under veckan här. Det hänger väl på hur mycket det blåser också faktiskt. Det ut faktiskt. Det är på gång här att det ska rivas mer hus. Eh, Hedemora Bostäder har stängt ett, ett hus med loftgångar här på 6 vägen som det är bestämt att det ska rivas. Och ett problem som flera år tillbaka är den stora gamla fastigheten Solgården. Som ligger i korsningen med Myckelbevägen. Den är ju helt nedgången där. Man går rakt igenom golven. Det kan kosta en, upp till en miljon kronor att rivas den här stor fastighet. Redan i oktober 2014 så fick fastighetsägaren ett vite på 50 000 kronor från Hedemora kommun och att omgående riva fastigheten och det har inte hänt någonting. Det kan hända att man höjer vitet eller att Hedemora kommun utför tvångsrivning av fastigheten och skickar fakturan till fastighetsägaren. Det är alltså en mycket dyrbar historia att riva den här fastigheten. Om inte fastighetsägaren beslutar sig för att rösta upp fastigheten. Och det kommer också bli mycket dyrbart. Frågan är om det inte kommer bli ännu dyrare att rösta upp fastigheten helt enkelt. Alltså mycket. Så det var ett bedrövligt väder i Hedmora faktiskt. Och jag minns en gång jag var nere där på höstkanten. Jag har ju mest varit där på vintrarna. Snart 30 gånger har jag varit där nere för det var en väldig massa hål förut. Och rotfyllning och helvetet från Märsta. Det har kostat enorma summor och jag fick hjälp av Svenska kyrkan också. Jag var nere vid Brunnsjön en gång och det blåste, det blåste från helvetet alltså. Det var fruktansvärt kalla vindar. Det var otrevligt helt enkelt. Det blev illamående faktiskt. Och sen är det ju enormt lång väntan också. Man får sitta i timmar och vänta på, på en buss som kommer, kommer tillbaka i långsytan. Och Sen kommer då eleverna från Martin Kock gymnasiet där. Bland annat var det en grupp med blonda flickor där. Och alla sitter ju och pillar på sina mobiltelefoner såklart. Med hörlurar också och på musik. Och de är uppkopplade på internet där. Den här smarttelefoner då. Och förr i tiden så var det ju så mycket ungdomar så att det var ju ståplats till och med. Men alla fick ju plats i alla fall. Och det var fruktansvärt kallt där vid hållplatsen Myrgatan kan jag säga. Ändå hade jag varma tredningsbyxor på mig men det var väldigt var det fladdrade om de byxorna och det var hemska vindar helt enkelt från helvetet. Och man får sitta i timmar och vänta på att det ska gå en buss tillbaks. Det är alltså nästan det är väl tre timmar mellan bussarna där. Så att man var ju väldigt trött och medtagen faktiskt. Men i alla fall den här lilla tandstenen som fanns den är bortputsad. Och i oktober så är det dags för kontroll och troligtvis blir det lite puts av tandsten igen. För 550 kronor. Och det var en gammal lagning som hade gått sönder sedan 2012. Och det kan ju inte jag hjälpa. Så att jag har inga planer på att börja dricka stora mängder med läsk faktiskt. När man ute och går på grusvägar eller skogsvägarna här. Som är ganska omfattande och vandringsleder och cyklingen... Miltals på sommaren så är det ju vatten som gäller. Och här i skogarna så rinner det rent och klart vatten. Och jag vet ju vissa ställen när man kan fylla på. Eller man kan komma rända ner till sjöarna också och fylla på. Nu är väl bort borta här också då. Det låter väldigt bra måste jag säga faktiskt här. Och Inga, inget jävelskap heller. Strul och knepighet med stadsnätet här. Det var... En server för e-posten förra helgen där som fixades under söndagen och sen var det en server nu för kanal 5C som jag var tvungen att byta ut. För den, den, den, Jag höll ju på med den där fram och tillbaka och stängde av den och drog igång den och den ville ju inte komma igång så det var ju bara byta server. På tog man så får man ju då en gratis server och det är alltså reklamfinansierat. Kritiken mot Sverigedemokraternas diktatoriska fasoner här. Va? Många sidor är ju, är ju då väldigt tysta när det gäller kritiken. Men friatider.se kritiserar ju verkligen partiledningen i Sverigedemokraterna för hur man håller på egentligen här. Det är ju ren skandal. Och Jan Mild också som precis som jag fast många år innan mig flyttade från Stockholm och Västerhaning och bosatte sig upp i lilla Furidal i norra Dalarna han finns ju då på bland annat på Youtube också han är duktig på filmredigering han har ju blågula frågor va? men han har ju också janmild.wordpress.com och han är väldigt han har ju tidigare varit med också i SD han har väldigt bra analys faktiskt av det hela och det är tråkigt det som sker faktiskt och det är helt vansinnigt också att människor i högsta ledningen kan sympatisera med världens mest rasistiska stat, nämligen den judiska staten, Israel. Man pratar om en, en öppen svenskhet och sympatiserar med Israel. Kanske inte gäller Åkesan, men vi har idag Juden Ekerot och så har vi Jomsoff och Björn söder och så vidare. Och Israel har ju alltså inga som helst öppna gränser för världens olika folkgrupper, utan det är judar. De får vara hel- eller halvjudar, men bara de är judar. Man slängde ut 50 000 svarta också förut. Jag vet inte hur de lyckades ta sig in faktiskt. Och man får bara komma till Israel på sådana här kontrakt om man ska arbeta. Så det är världens mest rasistiska stat. Det finns ingen stat i hela världen som är så grymma mot de arabiska minoritetsgrupperna som Israel faktiskt så man, man mördar helt enkelt brutalt palestinska småbarn man går till attack också med stridsflyg och allting och bombar sönderskolor skolor och allting och bilderna är helt enkelt så fruktansvärda på dessa dödade småbarn palestinska småbarn de, de har alltså inget huvud de saknar både armar och ben det är alltid bortslitet, det är blod och, och slamser och det som är kvar utav barnen hålls upp. Det är blod och, och, och hemskheter. Och papporna och mammorna gråter hejdlöst. Det finns inte ord för denna grymma, denna djävulska judiska stat i Israel. Det finns inga ord i hela världen. Hur grymma de kan vara alltså. Det pågår alltså en, en, en ren terror mot den palestinska befolkningen dagligen. Man försöker alltså odla till exempel och då kommer alltså de här bosättarna som har skjutvapen och förstör de här träden, olivträden, rycker upp de planterna, förstör vattentankar så att de inte har något vatten att dricka, skadar och dödar deras, deras boskap, jagar bort dem. Palestinska fiskebåtar blir beskjutna utav israeliska militärbåtar. De, de försöker fiska liksom och få försörjning till sin familj. Det är så enorma mängder med bostäder som är förstörda i... Ju... Nu ska man ju börja bygga upp det här nu igen va. Och skolor och allting som har förstörts av den israeliska staten. Och det finns väl ingen normal stat i hela världen som bygger upp en mur mellan folken heller. Men man säger att det är en skyddsbarriär... Men vi har ju också lagstiftningen i Israel som förbjuder äktenskap mellan, mellan judar och araber. Man får inte ingå äktenskap helt enkelt. Det är förbjudet. Judar i Israel får inte rasblanda sig med araber. Man får inte ingå äktenskap och bilda familj mellan judar och araber. Det är alltså enligt den israeliska lagen helt enkelt. Det är förbjudet. Och vi kallas också för gojim. Eh, judarna kanske inte ska klaga så mycket på den, på den eh, muslimska slaktmetoden halal. För deras egen slaktmetod är inte så värst mycket bättre. Och juderna ska inte eh, skälla så mycket på islam. För deras egen religion är inte så värst mycket bättre faktiskt. Vi, de, eh, Israel har ju också förbjudit nya testamentet. Och man följer bara det gamla testamentet. Man följer också mycket hårda, grymma judiska skrifter som Torah och Talmud det uppmanas också i gamla testamentet att, man, att Gud har sagt att juderna är Guds utvalda folk som ska härska över alla andra folk det står i de här skrifterna <kör> Gud uppmanar också att utrota sju olika folkgrupper så att frågan är om inte det gamla testamentet egentligen borde förbjudas, det är mycket grym däremot är, ju, är det ju nya testamentet någonting helt annat om det nu är verkligen är samma gud för där är det ju verkligen kärlekens budskap så det är så fruktansvärt motsägelsefullt men Israel har alltså förbjudit nya testamentet och använder bara det gamla och de judiska skrifterna Torah och Talmud faktiskt så att eh, juderna tävlar ju då tillsammans med muslimerna om att ta de här grumma. Djävulska religionerna Det här är religioner alltså Från, från, från Det är ökenreligioner alltså Kvinnor som plågas dagligen Tvingas gå omkring som vandrande cirkustält I de här höcklarna Och då får jag aldrig någon sol på sig heller Och det är miljontals muslimska kvinnor Som varje enda dag blir misshandlade Och även dödade också faktiskt och de är så nedtryckta i skorna så det finns inte ord. Och dessa, dessa religioner och dessa gamla skrifter, alltså det går inte att följa de här skrifterna idag. I dagens läge alltså. Det. Islam är väldigt bra, men varför stannar man inte kvar i de muslimska länderna och kommer man kommer alltså till våra länder istället? Eh... Jag läste mycket positiv sak här Bålinge kommun Eller förredarna i Bålinge kommun Där man lägger ut 35 miljoner kronor på Socialbidrag Man har tagit emot mer än 2000 somalier Och de har ju för det mesta inget arbete Så de lever ju på socialbidrag Och andra olika former av bidrag Bland att det blir barnbidrag För de har ju väldigt många barn 35 miljoner kronor varje år Betalas ut av socialtjänsten I Bålinge kommun Majoriteten av Socialbidrag. Fast det kanske kallas någonting annat nu. Man byter ju namn på allting också. Majoriteten av de som får bidrag i Sverige i alla fall är icke-svenskar. Det är alltså invandrare som får bidrag i majoriteten. Man försöker eh, göra åtgärder för att minska det här bidragsberoendet. Men det går inte helt enkelt. Det är mycket högt. Och det ser likadant ut i alla de här gettoområdena som är runt storstäderna. och man har ju förstört många områden i Sverige nu. Hela Sverige är ännu inte riktigt förstört men Borlänge har ju sitt, sitt getto också va och där samlas då somalier alltså de vill ju inte blanda sig med oss då utan då de vet ju liksom när de kommer hit så vet ju de var, var de andra somalierna bor någonstans Så de söker sig dit och bosätter sig så att områdena med många somalier till exempel i Borlänge, växer hela tiden med nya somalier vi som skulle blanda oss. Och de flesta invandrarna bildar ju också familj och skaffar barn med andra invandrare i första hand från sin egen folkgrupp. Rädslan oron för rasblandningen mellan olika folkgrupper och den svenska folkgruppen den är ganska överdriven. Det förekommer naturligtvis det till exempel svarta och vita som bildar familj och får uh, barn va. Men det är ju ganska liten omfattning måste man säga, den är tämligen blygsam den här så kallade blandningen folkblandningen mellan svarta och vita va? de flesta invandrarna somalier till exempel, de bildar ju familjer här i Sverige med sin sin egen somaliska folkgrupp sydafrika kunde ju skälla på de vita förut då men hur behandlar de eh, sydafrika har ju världens högsta brottslighet Svarta gäng kan tortera en gammal vit kärring i timmar för att slutligen bränna, bränna upp henne helt enkelt. Då. Sydafrikanska staten vägrar erkänna det här som rasism. Man kan bara erkänna att man har problem med kriminaliteten. Man har världs, världsrekord i våldtäkter. Man, har, man kan till exempel ta sig in svarta gäng på ett vitt område. Jaga iväg alla vita män. Och systematiskt våldta alla vita kvinnor i timmar. Man kan eh, skäla bilar från bilägaren som man bara sliter ut i bilen. Det är lika många mord i Sydafrika på tre månader som det har varit på Nordirland på 30 år. Och nu, inte bara att de svarta eh, utför våld och mord mot andra svarta- och att man systematiskt också begår rent terror, terrormetoder mot de vita farmarna som finns kvar och mot de vita också. Dödas många vita varje, varje vecka och varje månad i Sydafrika. Det pågår ett, ett folkmord mot de vita från den svarta sidan. Nu har man också börjat ge sig på andra svarta från Somalia och liknande. Och den Sydafrika, sydafrikanska staten och regeringen och även presidenten har nu gått ut och sagt att det här är en skam. Och även ANC har gått ut och sagt att det här är skamligt, det som pågår helt enkelt. Men samtidigt så vill man inte erkänna till exempel att det pågår ett folkmord mot de vita i Sydafrika. För det är precis vad det gör. Och det finns sidor och radiostationer också som tar upp det här problemet det pågående folkmordet i Sydafrika men nu är det inte de svarta som plågas av de vita Nelson Mandela var ju också dömd det här tar man aldrig upp men Nelson Mandela var ju trots allt dömd för terrordåd han tillhörde den vepnade grenen nationens spjut inom ANC han låg bakom flera mord och terrordåd mot den sydafrikanska staten han var så dömd för terrordåd han vägrade ta avstånd från våld och den socialdemokratiska regimen i Sverige avslöjade också sen att man skänkte den enorma summan totalt till ANC från Sverige av 25 miljarder kronor. Inte 25 miljoner kronor utan Syda, eh, Sverige stödde, stöttade alltså ANC totalt under alla dessa år med 25 miljarder kronor. Det fanns en stat i världen som inte bojkottade Sydafrika när alla andra länder bojkottade Sydafrika. Och gissa vilken stat? Jo, det var Israel. Israel och den vita rasiststaten. De hade nämligen till exempel militärt samarbete. Israel levererade stridsplan och annan militär utrustning till, till den vita rasiststaten som det kallas då. Det var ingen fråga om någon slags boykott där inte. Och hela det här med islam här att, att eh, kanske hundratusen kristna mördas varje år av muslimer. Vi har ingen siffra på hur många muslimer som mördas av andra muslimer. Det här är något fruktansvärt våldsamma religioner det här. Och den, den muslim och den imam i Sverige som står och svamlar om att det här är fredens och kärlekens religion... ...snackar ju totalt i nattmössan. Det är ett kvinnoförtryck som inte finns ord för. När man kontaktar då Gudrun Schyman och de här feminist häxorna, ...som är så otroligt fula som man vill bara spy när man ser dem... ...så får man ju för första inget svar. Och frågan till de här Gudrun Schyman och de här feministerna är så här... ...varför kritiserar aldrig... ...feministerna i Sverige den här kvinnofientliga religionen islam därför att de är så fruktansvärt rädda för att bli kallade för rasister och islamofober och Mona Salin har också blivit kallad för rasist av muslimska grupper och muslimska ledare i Sverige jag fick eh, dagens samhälle här eh, nummer eller det, det andra gratisnumret jag kommer få fem stycken nummer helt gratis jag har svårt att se små texter men till och med de kallar Mona Salin för rasist. Alltså Mona Salin blir själv kallad för rasist av muslimer i Sverige. Det låter ju inte klokt här egentligen. Och eh, granskning Sverige försökte FMS nu ställa frågor till Expo här eh, som ligger ute på Industrivägen i, i Bromma. För de är ju inte anonyma längre. Och de lägger bara på luren helt enkelt. De vill inte diskutera eller ställa upp i någon slags... Eh, nej. Utan de lägger på luren helt enkelt. Och Sverige försöker fjävigt ställa frågor som de ska besvara. Och det är likadant många gånger när Sverige ska ta kontakt med Sveriges Television och så vidare. Så lägger de bara på luren. Eh, Sveriges eh, kulturminister Är ju inte svensk Hon är ju inte ens vit Hon är ju nämligen svart eh, Mycket märkligt faktiskt Hon är inkvoterad För att det ska se bra ut att man fick med en svart Kulturminister i Sverige Hon har sagt upp sin tv-licens också här Men eh, eh, Som vanligt så beskyller hon mig för att vara Rasist faktiskt Men eh, jag såg en rätt kul bild faktiskt Från USA, det var två färgade är det då svarta och de här svarta har varsin tröja och texten med stora bokstäver på framsidan och baksidan är eh, med stora bokstäver då, det står helt enkelt nigger på tröjorna som de här svarta männen bär både på framsidan och baksidan så står det helt enkelt nigger jag ställer frågan till Sveriges kulturminister då de här, de här färgade killarna bär tröjor som det står nigger på är inte det lite rasistiskt faktiskt vad, vad tycker du om det här att bära tröjor så det står niger när man själv är svart och kulturmedelsen svarar, ja det här är solklart står det, det, det är rasistisk motivering och hur, hur man den vänder och vrider så är det bara det här gamla tuggandet om rasistiskt då i andra länder så pågår ju fruktansvärda etniska konflikter där en del folkgrupper tvingas leva i små etniska enklaver. Man kan väl nästan säga att de här områdena som man på Sveriges Radio p benämner som problemområden, socialt utsatta områden, segregerade områden. Man pratar om integration men det är tvärtom klyftan mellan svenska och invandrare blir bara värre och värre. På internet, på Twitter och så så avslöjas ju många av de här hycklarna. Till exempel Karin Pettersson här på Aftonbladet, politisk redaktör. Lotta Bromé till exempel. Det står, man ser en bild från Södermalm. Och så ser man också, man har gjort en montage då med Lotta Bromé. Och så ser man hennes bostadshus på Södermalm. Och texten lyder: Lotta Bromé kämpar för mångkulturen, bor själv i ett helt svenskt område på södermalm. Karin Pettersson, politisk redaktör på Aftonbladet, är också avslöjad som en hycklare, och hon bodde visst vid Hornstull tror jag det var. Och då, står, då ser man en bild på där hon bor, och så ser man en bild på henne, och så står det: Karin Pettersson, Aftonbladet, kämpar för mångkulturen, bor själv i ett helt svenskt område vid Hornstull. Vi har en bild också på Lars Åhly. Lars Åhly förespråkar en politik med där han förespråkar de här kommunala skolorna och inte friskolorna. Men han placerar alltså sina egna barn i friskolor. Han för en politik där han förespråkar hyresrätter före bostadsrätter. Samtidigt som för några år sedan... Så sålde Lars Åhly en bostadsrätt på Ringvägen på Södermalm för nästan 3,5 miljoner kronor. Och han har ju blockerat mig här på Twitter då. Men, och jag skulle ju inte läsa såna här hemska sidor som fria tider och avpixlat exponeringen tyckte han också. Han är en gammal tågmästare, han har jobbat på gamla statens järnvägar som jag men innan han blockerade mig så ställde jag ju frågorna så här. Att, att, hur kan det komma sig att du, du förespråkar hyresrätter? Men det kunde man ju läsa för några år sedan att han sålde en bostadsrätt på ringvägen för 3,5 miljoner kronor. Men då ska man väl inte själv bo i en bostadsrätt när man är emot bostadsrätter. Det är ett fruktansvärt tycklar Man ska inte heller placera sina egna barn i de här friskolorna när man själv förespråkar de kommunala skolorna. Jag måste tyvärr ordna en teknisk sak här. Vi har tappat kontakten med en kanal. Kommer tillbaka. Vänta lite grann. Ja, vi får vänta lite. <kör> ja nu säger jag att det är bättre här. Ja, nu, nu är det bättre på den tekniska fronten. Vi tappade kontakten med en kanal här. På. Bättre här. Ja, vi tappade kontakten med en kanal här. Jag inte gå in på det tekniska här. Ni kan ju passa på att ringa in också till studion här. Vi kommer ju dra igång skype sen. Vi skulle vilja med oss också karpstrypan här från... Kanske också... Ach, med... ja, ute sändning, ute sändning. Ja, tala, tala. Hallå? Ja, ta tala. Hallå? Ja, du hör mig. Ja. Ja. Vad skulle jag säga? Ja. Geo Ge Ge Lindberg var ju sjuk förra lördagen, Ja, är väl Jajamensan, jag har skickat med. Jag skickar ett sms till dig, eller ett mail till dig då, sa det att han, han spydde. Jo, jag tror jag ringde upp honom och frågade att det, det kommer alla hål på Ja, jo, han spydde Och magen och allting. Det ja, det kom... alltså var dåligt. Men han fick ju hjälp av någon. Därför. Jag vet inte vem det är som hjälper honom nu, men han, någon måste det vara som hjälper. Han hade ju en kill som inte Stig där tidigare. Ja, han har fått lite bättre stövlar, vinterstövlar och sånt där. Ja. Ja. Hjälper Stig honom fortfarande eller? Nej han tröttnar på att Ge Geo Lindberg blir aldrig nöjd. Han bara gnäller i alla fall. Jo jag pratar med, med, med Stig. Ja. Han har ju hjälpt Geo väldigt mycket. Men Geo är liksom så otacksam och självupptagen. Han har ju inga tänder i mun så han kan ju knappt tugga, tugga maten va? Ja. Han har ju förlorat alla tänderna lite. Ja precis. Nej ja. det det är bedrövligt, men han, han, vill ju, han vill ju liksom inte ha riktigt någon, någon hjälp heller, så att det, är, det är svårt att hjälpa människor som inte vill. Uh, han, man måste ju vara lite hygglig själv också. Han har ju hela huset fullt av gamla radioapparater alltså det är ja, ju det. Ja, det är superhjärt. Ja, från det i alla alltså, fall, jag tycker det var ju bra nu att du tog upp lite grann och pratade lite politik, men det jag skulle vilja att uh, du reflekterade över lite grann, det är nu... Efter fyra års chat Jag har ju ringt och klagat på det jävla värdelösa Sveriges råd och SVT Och nu hade ju i alla fall det äntligen efter fyra år intervjuat Bashar assad Jo, jag har ju flera intervjuer då på engelska här Jo, men det har jag skickat till dig att det är, News. Det är det Jag har ju faktiskt varit med på Ring P1 Tre gånger och talat om det här Och anklagat svensk media För att vara de här jävla ryggraslösa Oduglingar Det är ju al-Assad som är, kan man säga, det är ju han är ju den enda som verkligen kämpar emot de här IS och de här muslimska terroristerna, muslimska brödraskapet och allting. Och det är ju där som Sverige, man, vi borde ju ställa oss på hans sida, inte, inte arbeta mot honom. Nej. Jag har ju hört här att hundratusen kristna mördas varje år av muslimer, men hur många muslimer mördas av andra muslimer, den siffran har jag inte alltså. Nej, men det ser man ju varje dag här nere i Syrien och Irak och liknande. Jag läser ju en bok av Aron Lund. Jag ringde ju nämligen till utrikesdepartementet och fick prata med Mellanöxten-experten där. Och jag fick ju prata väldigt länge minst en halvtimme med honom. Det var ju generöst. Han rekommenderar ju Aron Lund som ska vara en expertvittne. Men han är ju, han är ju liksom väldigt kritisk mot Al-Assad. Men jag tycker att efter att ha lyssnat på alla intervjuer med honom och så så måste jag säga att Al-Assad är ju suverän. Och så vill jag se förbann. När jag tittade igår på samtiden SD-kuriren, David Lange idag. Ingen reagerar på att eh, Eller ta liksom ställning För Al-Assad, är inte det konstigt det är du, så att säga Syrien alltså, har man eh, Har man flera, har man eh, Har man olika partier där Ja alltså man har ju val va? Men det är klart att någon riktig demokrati Är det ju inte va, det finns ju ingen riktig Demokrati i egentligen I något Mellanösternland men alltså när man läser historien om Syrien va, så är det så otroligt komplicerat det finns ju fem till olika folkslag det finns massor av olika religiösa grupper och det är ja, så det är nästan omöjligt att ha en demokrati där jag tycker att han verkar vara en väldigt sympatisk person, han säger så här att demokratin den har vuxit fram i Europa under hundratals år här i Mellanöstern så har vi inte ens institutioner vi måste börja med att bygga upp institutioner. Det kommer att ta lång tid innan man kan ha demokrati i Mellanöstern. Ska jag berätta en sak för dig? Jag råkade faktiskt få tag på en ganska bra sak. Jag fick tag på det någon människa i alla fall som har fört över då, flera stycken gamla, gamla vanliga vinylskivor då, med, med eh, André Walter och Walter Eriksson. Och det är en väldigt massa låtar Som kanske är bara kanske 2 tre minuter långa alltså, Men det är hundratals låtar totalt alltså Med, dra med dragspel förstår du Ja Vad säger du de om det? Ja det, det låter ju bra Lite knastiga, lite knastiga plattor alltså, Men det är kanske sju stycken LP-skivor Som är överförda då och, och det, det, det är korta låtar alltså så här lite, lite snabba lite, lite med, med dragspel alltså dubb, det är ju dubbla gubbar som kör dragspel va? så här lite, lite fartiga låter med dragspel och men det låtar är bara så här två minuter ungefär va? Ja är det här något som i tidigare? Eller? Ja jag råkar hitta det så du de här, de här låtarna men väl, Jo nej. men var, var, var hittar du dem då Ja det får man inte säga får, men, ja, hit men hittar du dem på nätet eller Ja jo, jo jag Ja det. men alltså, de är alltså det det är inte något särskilt som du har hittat i någon källare alls Utan det är något som finns på nätet Det är en väldig massa låtar helt enkelt Med André Walter och Walter Eriksson Ja Och det är. vi får lägga ut den och spela den Och de är korta låtar En del låtar är bara två minuter liksom va Ja En del är lite längre Alltså, Men totalt blir det Det är nästan 300 låtar det handlar om Totalt och sen hittar jag också här Jag har skickat upp på ett ställe på internet Där det är helt lagligt att skicka upp musik Som heter musicwebtown.com Där hittar jag 115 stycken låtar där, Som är Anita Lindblom En gamla låtar alltså Hon börjar ju där på Hon började nästan i slutet på 50-talet va? Ja det gjorde hon Hon är ju väldigt gammal idag Så det, det, det här sånt i livet och de här, de här, Hon sjunger Chul Chulvain jul, jul, låtar också jo, jo hon har ju sjungit Massa av musik men vad sa du att den där adressen var? var kan vi inte, inte spela det på någon av dina kanaler då? Jo då, känner du till att Persie Brunström är död? Jo det är, Vad fan var, var inte du som hade skrivit ut det? På vi hade ju en lyssnare i Sundberg som hade spelat in i början på mars månad 40 minuter med den här gubben och han sitter och pratar om medborgarpartiet va? Och han, ja. hans syster då, Diana Brunström, skrev ett brev till mig att hon hade, hon, hade un, hon hade undersökt sin bror vad han höll på med. För hon hade inte haft någon kontakt med Percy. Nej, jag läste, jag läste det på på Jallaronet. Och eh, han avled då i en hjärtinfarkt då den 23 mars. Ja. För jag hade ju det där Peter. Peter Johansson då. Jag har jobbat ihop med Peter. Ja. 2005 han bar han bör så här munskydd. Ja. Ute Haga Lund Vi, vi städade sted, vi SJs tåg på nätterna Med dammsugare och grejer Det blev sådär fint fin ja, ja. Men i alla fall han pratade om, om det här medborgarpartiet Liksom att liksom det, det, det, det är ju bara ett enmansparti <här> Jo precis men, ja, Han var väl lite knepig han också han, hur, Men hur gammal blev han då? Och närmare 80 år Han var född 41 Mm -hmm. Men du, jag hade ju egen studio alltså, i i och Alltså i min, i min vanliga tvåa I min vanliga lägenhet Som är kopplad upp till, till kaknöstornet där då Studio 36 var Och när, när Percy Brunström blev osams med Jörn ett tag Så sände han ungefär i ett år från min studio mm -hmm. och, och en gång så ska han ju sända vet du, Men han var ju så jäkla full han, han och en annan gubbe Och en kärring Alla tre var alldeles superfulla Vet du Ja mm -hmm. Så han lämnar över en, kasse, en kassett som jag sände ut För jag sa att du får inte sända idag alltså, men, men jag fick en kassett och sen gick de därifrån Men han var ju så jäkla full vet du? Ja han var en, en figur. Vad hade han jobbat med tidigare? Ja det Nu har jag inte jag kontaktat hans syster Diana va Så att han, ja. han sa att han hade jobbat på Dagens Nyheter alltså, Men på Dagens Nyheter så kände de inte till honom Så han, han, han har inte jobbat på Dagens Nyheter som journalist det kan jag Nej inte. men Han har, han har jag minns att han pratade någonting om att han äh, Men han sa aldrig var han hade jobbat någonstans liksom... Han var väl lite knepig figur där, jag vet inte riktigt vad det var för en. Men Aha. han höll ju ihåg där i alla fall länge på... Och sände hos Georg, det kommer jag ihåg... Jag han, han sände oss mig så skulle man ju sagt i att... Att han inte fick hålla på att dricka en massa alkohol... För han hade nämligen de här små... Små flaskorna för 16 ja Rosita-vin... Drack han... Ja, det var han. Ja. En riktig pajsare. 16 spännflaskan var det. På de, På den tiden alltså. Ja. Rosita heter det. Ja, det var, nu blev det reklam för alkohol här. Ja, precis. Ja. ja men För att återgå till, till det här med eh, Barsara Lassad. Ja. Jag tycker jag är väldigt dåligt av Sverigedemokraterna som säger sig prata så mycket om invandring och liknande. Sverige tar emot mest syrianer idag. Va? Och att inte en enda kommentar om det här. Eh, Sverigedemokraterna, det har ju blivit någon sorts jävla utskott för den judiska världskongressen i Sveriges riksdag. Det enda de verkar bry sig om det är Israel. Ja, ah, det är ju skandal. Ja, ja, jag tycker och det är konstigt att de fortfarande sjöstöt idag på lördagsintervjun Han gör det ju med att kalla SD för rasister, men de har ju lämnat allting. De pratar ju aldrig om, om raser, om nationalism eller etnicitet. Det enda de pratar om i stort sett, det är ju... Eh, jag vet inte, jag vet inte, Jag hörde ju David Long idag. Han hade ju ingenting att säga. Jag tycker att de är... Jag tycker att SD, de har fallerat helt. Det finns... Vad, vad står de för idag egentligen? Om vi säger så här, juden Kent äkerot, han ja. älskar Israel. Och det är självklart att han, han är judes, han älskar Israel. Det är väl hon... Men det finns en, en kvinna också, Biler eller där Ja, Paula Biler är ju själv judinna. Hon är också judinna. Ja. Men så har vi då Rickard Jomsoff som, som stöder också Israel. Men när det, när det gäller Åkesson så är han ju för en tvåstadslösning. Så att jag tror inte Åkesson äh, är, är så här fanatisk äh, sionist. Nej, men jag undrar liksom. Men jag, ibland, ibland tänker jag så här att kanske om man, om man liksom ska göra en liten tankevurpa här så kan det ju vara så här om, om man erkänner Israel och stöder Israel Israel är byggd på en, som en etnisk folkstat och om man stöder Israel då kan ju ingen anklagan om man tycker att det är rätt att man är ett folk ett land en gud en ledare då kan man ju inte kritisera någon annan som har samma uppfattning. Men, men herre, du, nu, Israel va? Den är byggd på, på stulen arabisk mark. För att kunna bilda den här staten utan mandat från FN så fick man ju alltså jaga bort 850 000 araber först. Nej, va men nej, nej, nu, nu har du blandat ihop jo, det. Jo, det, det här är erkänt av FN. Nej man, erkänt nej, nej, man bildade staten Israel utan något som helst mandat. Det var, det var, det var England som England hade mandat över Palestina... Ja, men det var 19, 1917 så kallade det för Balfour-deklarationen om ett judiskt hemland. Men, men, och 1948 så gav ju FN... Nej. Jo, jo men däremot så var... Det är ju här som det intressanta kommer. FN har erkänt en tvåstadslösning att det ska finnas två stater. Men i och med att 1948 så anföll Syrien, Jordanien, eh, den nybildade Israel... Och då tog Israel mer mark än de tidigare hade rätt till. Det är där konflikten sitter i. Och tittar man på en karta över det gamla Palestina så är det inte mycket kvar idag. Det är väldigt viktigt. Ja, alltså, det gamla Palestina, det var någonting som judarna krävde i Bibeln och det står i fjärde mosebok kapitel 34. Där står det vad Israel ska ligga. Och därför erkänner de religiösa judarna de erkänner aldrig en tvåstadslösning. Det har Benjamin Netanyahu. Men FN har sagt att har erkänt en del av, av Israel men Israel har tagit mer mark än vad FN har erkänt. Nej men Israel är byggt på mark som, som tillhörde araberna från början och du kan få fram de här uppgifterna jo, att det handlar det, om det, det, 850 000 araber men Du måste förstå att FN FN har erkänt Israel som en stat Just det området. Men, det... Men Israel har, har segrat i olika krig och tagit mer mark än de FN har erkänt. Det är där den stora konflikten är. Men det bodde redan ett folk... När, när... Det bodde inte ett folk, det bodde massor av folk där. Det är, inte, det är inte judisk mark, det är arabisk mark från början som man har jobbat Nej Men arabisk det fanns inga araber. Vad hette landet från början? Vi kan få fram de här uppgifterna. Nej, men det vad hette landet åt... från början? Det heter Kanans land. Ja, 850 000 araber måste, måste, måste jagas bort, vara en del också dödades för att kunna bilda Israel. Förklara ja, när du då. Du säger, när du säger araber, det är ungefär som att säga germaner. Germaner det är ett folkslag och så finns det en massa olika nationer som är germanska, vi har Sverige vi har Norge, vi har Danmark, Holland och Tyskland det är ju germanska folk men olika Araber det är ett stort folkslag ett semitiskt folkslag sedan så finns det olika folk som är araber och du har till exempel Palestina, vad betyder det? Det är, Ara är, det? Det är Araberna som har rätten till Palestina Nej, det är... inte judarna ja, men jag säger det. Du måste förstå att Araber det är ett folkslag Germaner är ett folkslag Och sen finns det olika folk Nationer Bland de olika germanska arabiska Palestina betyder Där filister bor Alltså Palestina är filisten. Men det finns också Moabiter, Javoser, amorer Och alla möjliga olika folk som har bott i det här området Om alla skulle kräva sin rätt Man är inte arab Det finns ju ett Syrien det är en arabisk stat. Det finns ett Irak, det är en arabisk ja, stat. Ja, men varför måste, man, varför måste man få bort 850 000 araber för att kunna bilda Israel? Därför att de, de fanns där från början. Ja, naturligtvis. Men man ska ju komma ihåg det att de, de som nu flyttar sin väg. Om, det bor ju många araber i Israel idag, eller hur? Var femte Israel är arab. ja, jo, det stämmer ju. Ja, var femte... I, om de här araberna hade stannat kvar i Israel, men de flydde istället och hamnade i Syrien, och där finns det massor av, av, eh, av palestinier som bor i, eh, i Syrien och runt om men om de hade stannat kvar då hade ju saker och ting, då hade Israel varit ännu mer blandat men det är ju det som är konflikten. Dessutom att man ockuperar marken och så bygger man, man får inte bygga på ockuperat område. Nej, men det anser att israelerna anser att all mark som är, ligger mellan Libanon och som viker av vid Egypten och som gränsar till Jordan, floden Jordan, allt det är israelisk mark. Enligt Bibeln. Och eftersom en stor del av världen är kristen Och anser att det som står i Bibeln är rätt Då måste man ju godta detta Eller hur? Alltså, Palestina vill ju ställa Israel inför en internationell folkdomstol för folkmord, va? Ja, det är, det är med att Palestina Palestina, det är ett område som judarna de, de som är religiösa judar anser inte ska finnas Det är någonting som, som Gud har sagt att de ska fördrivas det här, det är en Och det skulle man prata om och bilda folk så folk förstår den här... Saker och ting. Ja, det, är, det är inte så komplicerat. Men för att återgå till Sverigedemokraterna... Jag tror många gånger att Sverigedemokraterna vill vara lite listiga För om de erkänner Israel... Om man erkänner att Israel ska finnas... Det är alltså ens ett land, ett folk, en religion på ett område... Då kan man ju inte anklaga om en svensk säger att vi svenskar ska bo i ett land där det ska bo svenskar, eller hur? Ja, men ockupationen av Palestina, och dessutom så måste de få tillbaka de här 1967 års gränser. Ja, men du, det pratar du riktigt, 1967. Men tänk, tänk, var lite smart nu Gunnar. Tänk nu som att du, du är svensk nationalist. Du, ja, du menar men att du... Judarna, judarna har rätt till ditt eget land, va? Men Nej, inte, men, jag, jag anser inte att judar har rätt till ett eget land. Jag anser att det judar det, är alltså en, det talade de här i ring P1. Om du om du lyssnade på ring P1 så hade jag ett inlägg där jag sa så här att Bibeln det är en instruktionsbok i hur man skapar ett folk på religiös grund. Och om man nu är lite listig, om man nu är svensk nationalist, då kan man säga så här om världssamfundet erkänner Israel och Israel är ju ett land, ett folk en gud, en ledare ungefär som det Adolf Hitler så, en reich, en folk, en fjö, en gott och en befin om man erkänner Israel då kan man heller inte anklaga någon annan som också vill ha ett folk man kan inte bilda en stat på bekostnad av ett annat folk som redan finns där från början alltså. Ja, men USA är ett sånt land USA är ett land som är bildat där det bodde andra nationer Där bodde det irokeser och, och komanser och passer och fioxer och allt vad de hette Det var också, men det bildade med ett land Ingen skulle ifrågasätta USA idag, eller hur? Ja och indianerna lever i reservat Ja, men alla, alla indianer som kallar indianer De är också amerikanska medborgare med samma rättigheter som alla andra ja, jag, har ju, jag har ju läst då att indianerna kommer ifrån Indien Alltså, vad, vad menar du att de kommer ifrån då? Nej, men varför det kallas för indianer ja. Det var för att När kungen av Spanien Gav Kolumbus de, de hade ju uppdrag att hitta Sjövägen till Indien aha. De trodde att de hade kommit till Indien aha, Det var därför som de kallades för indianer aha, Man trodde man hade kommit till va, Indien Vad kommer de själva? Vad kommer alltså så att säga indianerna i USA Vad kommer de ifrån från ja, de då? Kommer, Det är ungefär som vad kommer människan ifrån aha. De har väl alltid bott där Alltid nu säger man att alla människor kommer från Afrika, det tror inte jag på. Har inte, då, har inte den första folkgruppen rätten till, till landet egentligen från början? Nej alltså, vem, vem var den första? Det enda som gör att du kan behålla ett land, det är om du kan försvara dig själv. Och vi säger på Sydafrika till exempel, det var ju alltså stora ödområden när de här holländerna... Ja just det, det, det hävdar boerna ja. att vi var de första som var här. Ja. Det hävdar de, ja. Det fanns... Men det verkar väl knappast troligt att det var blonda blåögda, vita som var de första. Det är klart att det borde pygmer och alla möjliga. Men de utrotade hotentotterna ganska snabbt. Men det som pågår i Sydafrika idag, när, när, när svarta går till attack mot somalier och sånt som också är svarta. Och ja, men pres... de är alltså, Det är helt enkelt att negra människor, de är sig som alla andra. Man, man värnar sitt eget. Men det är det är mänskligt men de, klagar... ja, men de, kl kl de klagade på den vita rasistregimen Som förtryckte de svarta Men vad gör de svarta mot andra svarta nu? Då? Våld och mord ja men Det är samma sak som att vi har slagit ihjäl danskar I, i tusen år Åtminstone i fem år Har vi krigat på Danmark I flera hundra år Och slagit ihjäl massor av danskar Men det, är inga, det finns det ingen jävelse som kan se någon skillnad på en dansk och en svensk till exempel st större delen av det som idag är i Sverige idag har varit danskt en gång jag det fanns inget Sverige Jag tänkte på en sak så här, på samma gång som Sverigedemokraterna är det enda parti som är mot massinvandringen som för en öppen svenskhet så att säga att invandrare kan anpassa sig till Sverige, men jag tror det är att man ut efter invandrarnas röster, i, i den frågan tror du inte det? Man vill ha röst Jo, det är, alltså, Sverigedemokraterna är ett parti som som har liksom tappat all, allt allt det de stod för är borta idag. Det är borta, ja. Jag tycker man ska byta namn från Sverigedemokraterna till surrogatmoderaterna. De är ju precis som Moderaterna. De är ett högmoraliskt parti som har lite sådana här kristdemokratiska värderingar. Man påstår alltså att Åkesson blev underkänd i hälften av sina studiekurser i Lund också. Men jag vet inte om det stämmer. Nej, det är... Och det är kvitt samma, jag tror inte att det är betyg som gör en människa Ta till exempel, jag tror inte ens att Bill Gates har någon högre utbildning jag ska, ta, inte med. jag ska ta ett exempel på hur Mattias Karlsson håller på och ljuger här Han, han kallar det tyska partiet Nationaldemokratiska Partei Deutschland NPT, då för ett skinnskalligt parti Men ja. faktum är då att, att SD på 1990-talet bjöd in det här partiet en. MPD till Sverige och att en tidigare SS-militär eh, eh, då eh, fick hålla talas alltså i, i Stockholm här. Där må, man ser också Björn Söder tillsammans med den här tidigare SS-veteranen från andra, andra världskriget och som var då ledaren eller så för, för MPD på 1990-talet. Alltså. Och det har ju då Mattias Karlsson glömt bort idag va? Jo, men, men alltså... Det... Det här är ju bara att man vill sätta bort och försöka komma in i den politiska värmen. Vad hon som skriver nu på den här samtiden, hon har väl något, något utländskt namn. Vad är hon för någonting då? Paula Biler? Nej, det är någon annan. Jag, vad, vad, är, vad är det för människa? Det är någon, hon har utländskt namn. Du har sett på samtiden, punkt nu. Ja, jag har inte läst riktigt där. Sådär. Nej, men där står jag, alla fall hon har utländskt namn. Jag vet du vad hon heter på det? Men, men självklart är det så här också att det, det finns invandrare som verkligen kan anpassa sig Och bli en del av Sverige Men de flesta kan inte anpassa sig alls Men det finns, det finns mer som undantag så, så går det att invandrare även från avlägsna länder Kan anpassa sig och bli en del av Sverige Men de flesta kan det inte Nej, jag är, Och jag är snarare tvärsom Eftersom jag bor nu i Fisthetra som är alltså ett multikulturellt område det kan jag säga med en fas efter rapportens 1980. Nu finns det ju nästan inga svenska kvar. Men det finns inga. De där problemen som alla talar om det är beskjutningar och det är såna här saker. Det är, alltså det, man lever precis som vanligt det är ingen kriminalitet eller någonting eller några sociala problem på något vis alltså. Och, eh, jag, men däremot jag har en rasistisk grundsyn. Jag tycker att när du lyssnar på vad heter han nu den gamla brebäran Evert Sandin som sjunger om Sverige, om vackra, blonda, blåögda flickor hela vår kultur. Den grundar sig på det. Om det är en massa svart muskiga och svartögda människor med krulligt hår och kolsvart hår och liknande. Vad är Sverige då? Om Även om de är ingenjörer och jätteduktiga alltså, och ekonomiskt på... välbeställda så är det ju inte Sverige. Om du tittar på vad Jimmy Åkesson till exempel vad har han för hårfärg? ja Han är väl... han är han är som det står i pass. Han är mörkblond. Det finns ett konstigt ord som är det. mörkblond. Han är ju alltså inte svarthårig va? Jag kan säga så här att min mamma var verkligen svarthårig. Efter min, efter min morfar som var svarthårig. Men min pappa däremot va? Han var blond va? Ja. Men gissa vilken hårfärg jag fick. Rottfärgad. Nej jag fick den svarta hårfärgen ja. Aha. Med gröna ögon. Men min pappa var blond. Jo men det är ju, det är ju alltid så att... Det att melaninet dominerar, det mörka dominerar, ja. det tar allt över. Ju... Därför, bli, därför blir det på så vis att ju fler mörka människor, det är som min pappa Han var ju sjöman och platinablånd med blå ögon Och min mamma är lite mörkare Och jag blev liksom, jag var ju väldigt blond när jag var barn men sen har jag mörkna med ja. åren. Va. Ja. Och det är ju så att i och med det att det kommer mer och mer mörka inslag in, ja då försvinner det slut det nordiskt blonda. Och det tycker jag är hemskt. Men om vi tittar på araberna till exempel de är ju ljusa i hudfärgen de är ju inte mörka i, i Men de är inte ljusa, de är däremot de saknar färg. De är närmare liksom någon sorts vithet en, en, en, nästan sjuklig vithet många av dem. Men... De är, titta, på en rikt, titta på en riktigt nordisk, en ung, vacker, en svensk kvinna hon har ju liksom i kinder. Men det finns inte på de här... I araber och brattar Hörru du jag, jag såg en bild På Ahmedramis dotter Och Ahmedramis dotter har en Rysk mamma och en pappa Från Marocko och hon sitter ja. på en Svensk sommaräng med svenska blommor Och hon är ganska söt faktiskt Men hon är alltså inte svensk Hon är inte marockan och hon, hon är inte Ryss och hon är född i Sverige Liksom vad va, va är hon egentligen hon är utländsk. <laughs> ja, hon är ju född i Sverige men en rysk mamma. och en Ja ma men alltså då är hon ju på så vis. Alltså, hon, hon är svensk medborgare. Men en svensk medborgare kan idag vara en kolsvart läppneger. Eller vara en eh, blondin från Dalarna. Men en svenska. Hon har alltså inte. En svenska är, har inte grovt svart hår. Eh, svart hud, i Mörka ögon. Då är, ni liksom, då är ni inte svensk. Det är där som jag tycker den är svensk. Är man svensk då ska man se Nordisk ut Men en nordisk kan vara mörkhårig också Ja man kan alltså vara Man kan vara mörk Men skillnaden är att vara Mörkhårig och svarthårig Är du svarthårig då har du också ett tjockt grovt hår Mina föräldrar hette ju Andersson Alltså det var ju verkligen Det fanns ja, inget det, utlöst det är mycket möjligt men det, det, det är just det här som jag, en snubbe som, där jag bor som kommer från Alltså det alltid den frågan Ja men liksom, min son då, som är född i Sverige, vad är han då? Han är en svensk medborgare säger jag Men han är inte svensk Jag har läst i historien att det fanns två folkslag i Sverige som sedan enade riket och blev, så att det blev en Och det var goter eller göter och svear Och götarna, eller vad det kallas då goterna, de var mörkare och Svearna var ljusare folkslag. Ja. Och det där kan man... Vi har ju talat om den gotiska... Det var en östgot som krossade det romerska riket. Och då vakar 476. Liksom, vad fan är en östgot? Är Gotland är det goternas hemlande. Vi är ju då... Vi är ett bland blandgermanskt folkslag. är Det vi. Vi är ett blandgermanskt folkslag. Från början så att säga. Inte nu. Ja, men det är samma sak. Var där en german? Var... Var... Alltså, slaver, vad betyder det? Ja, det vet jag väl inte. Det, det betyder samma sak som arier, ädling. Ja. Slava betyder, då har sett när man brukar säga Slava Kommunistiska Partiet leve. Alltså, ära, ädling, slava och arier Betyder det då att det är samma folkslag? Det här är ju sådana här, ja, så man kan gå tillbaka tusentals år tillbaka, men det finns ju ingen som kan säga någonting om det. Men en sak kan man säga. En, titta på ett skolfoto 1950 Då så kan du se hur, hur, hur barnen såg ut då Eller 1930 Och de har olika tider så längre har fotografier. Där ser du skillnaden på hur, hur befolkningen har förändrats Vi har bilder här från Långsyttan Och när det kommer fram till 1980-talet Vi hade alltså tre skolor förut Och när man börjar komma in på 1980-talet Då ser man de första färgade barnen men in, ja. in, innan dess så var det bara svenskar vi, vi, ja, bl blonda och så Ja precis, det där ser du alltså Det är ju där, så kan man se När någon jävla kommer att påstår att vi är en sorts bland folk och det, där, det är ju bara dravel Men du, när det, gäller, när det gäller den här invandringen och sånt Man kan alltid snacka om att, att du och jag är rasister och så Men alltså det handlar ju alltså om Att det kommer såna otroliga mängder Med folk till Sverige ja, Men jag skäms inte, jag jag sa det till Robert Aschberg flera gånger, jag har till och med sagt i Ring p att jag skäms inte för att kalla mig för rasist. Jag, jag anser inte att någon människa är mer värd, att jag skulle ha någon, mer, någon rätt att trycka ner, att jag skulle ha någon annan rättighet än andra. Men där måste se jag skillnad på folk och jag tycker att vi har ett skönhetsvärde, det handlar inte bara om ekonomi va, det finns andra saker och ting. Ja, det ekonomiska är mycket viktigt här att, att Migrationsverket är den myndighet som får obegränsade resurser medans järnvägen förfaller och så vidare i Sverige. Man drar ner på alla andra no, no, verksamheter. Nu no, no, alltså, slinger där nu från det hela. Att kunna prata om raser och att, som jag säger, jag är mycket för den svenska folkkulturen om spelmansmusik och alla de här sakerna. Det är det som är svenskt Men däremot, du... hör du, vi har hämtat maträtter Och inspiration som Lucia Och jultomten och julgranen som kommer från Tyskland och allt. Eller hur var det nu då? Ja, det, det, om du tänker det uttrycket <här> Det kommer från Tyskland Vilket jävla Tyskland <här> Tyskland det, det har inte funnits av Tyskland Från 1871 I 1871 enades Tyskland Det har tysktalande områden och om du tänker Adolf Hitlers Hans uttryck var Hette Heims im Reich hem till riket. Men han var, ju inte, fan, han var, inte, han var inte tysk han var österrikare. Ja men alltså jag just det. han alltså, men han ville bilda det, ett stort Tyskland och eftersom det bodde tysk befolkning från kan man säga från hela Norden ända långt borta i Ryssland ända ner mot Svarta havet allt det här skulle inkorporeras därför att det skulle bli Tyskland. Var fick han till anfall mot andra, andra så säga, europeiska stater och dödade människor i Frankrike och sånt det var ju helt fel. Nej det var alltså han hade väl ingenting emot det men alltså, eftersom han var ju han såg att germanerna var ett övre nu är ju faktiskt inte så att fransmän är germaner allihop. Hur, de är, hur som, europe, de är Inte italienare De är inte germaner de heller Och inte spanjorer Hur såg Adolf Hitler ut? Var han blond och blåögd? Nej det var han inte Men Nej. vi pratar ju om just det att När man talar om att vi har tagit traditioner från Tyskland Så är det, det är ju bara Faller på sin egen ordning Vi har tagit olika traditioner Som har kommit från olika områden äh, ko, ko, både i Tyskland Det kan ju vara vad som helst Karl 12 tog väl hit koldolmarna? Från? Nej det gjorde han jo. Han gjorde fan inte hit. Skulle Karl XII ha tagit koldolmar? Hör du själv? Herman Lindqvist säger att Karl XII tog hit koldolmar Men han tog fasen inte hit alla turkar för det Varför? När man pratar om de här så kallade det koldolmar Jag menar, vad är en koldolma? Det är köttfärs inlindad i kolblad Och det var väl ingenting som Det fanns inte ens några turkar på Karl XII tid Det fanns Osmaner och ottomaner och liknande, eller hur? Men maträtter och sånt, det är som ja, vi har ju inte, inte fan trodde jag att de åt denna på den tiden. Det som däremot kom till Sverige, det var inte, utan det var alla turkiska indrivare som ville ha betalt för allt det Kalle Dussien hade levt upp där nere. Han tog hit en massa gälldenärer, alltså folk som hade lånat ut pengar till Karl XII. Det var de som kom hit och möjligen hade med sig sina maträtter. Och det här med Engelbrecht, Engelbäckson till exempel, det låter ju svenskt va? Men ändå liksom, hans släkt kom ju ändå från Tyskland faktiskt. Ja, det hörs där. Engelbrecht. Ja, just det. Tyst, eh, ja. typiskt ja. Men vi har ju haft, men nu är det ju också så att massor av svenskar har ju varit i Tyskland också. Och eh, de har väl avlåd av, av sig i Tyskland med. Eller för att inte säga Tyskland, det var ju tysktalande områden. Det var tysktalande, det var inte tyskar. Men, men det här med Sverige ligger ju i Norden och sen har vi då Europa med ganska stora skillnader mellan Nord-Europa och Syd-Europa men Norden och no den nordliga delen av Europa har ju liksom ganska lätt att anpassa sig. Vi har ju ungefär likasinnade kulturer med vissa skillnader men när det blir liksom Afrika och sånt, då blir det ju alldeles för stora skillnader i kulturen så alltså Somalier till exempel de kan ju aldrig någonsin komma in i det svenska samhället, alltså det är för stora skillnader mellan våra kulturer Nej men vi kan ta till exempel ta kineser och thailänder och så här som kommer in. jag har aldrig, de har lägre brottslighet, så ja. Just etniska det. svenskar då. Ja. De var ju så syns eller hörs Ja det är märkligt faktiskt att Asiater anpassar sig alltid väldigt bra I de länder där, där de kommer till Ja just det, det, det Och stämmer. de har inga aspekter på att integreras Eller någonting sånt De jobbar och de står i Och de fixar och donar Det är, det är alltså att det finns olika grupper Det är samma Du brukar kritisera Expo Jag hörde han Han heter väl Lehman va? Ja det låter judiskt Ja, jo det är han ju också. Men han jobbar ju på Expo. Ja. Och jag tyckte att han var så jävla bra när han sa så här senast. Man talar så mycket här om eh, att, eh, att människor måste integreras och lite. Den överlägset mest integrerade eh, gruppen i Sverige det är judarsson. De 20 000 judar som finns i Sverige, de har mest makt. Alltså de har ju mest makt och inflytande av alla grupper, även svenskar i förhållande till sin, till sin litenhet är det bara de är alltså 0,2% procent av Sveriges befolkning är det bara 20 000? ja 20 000 och det är, finns ju massor av, ja, av judar och vad, hur kan det komma så att judar är, så för, är det för att de har fått ett, nej det är för att de har en kultur som gör att man ska utbilda sig, man ska engagera sig och sådana saker och deras absoluta motsats är ju då sigenarna, romerna de har bott i Sverige i 500 år och de är fortfarande sitter de med en mugg framför sig och tiger. Oh, det satt jag och han tog till exempel indier och iranier. Det är de mest integrerade grupperna som sitter i företagsstyrelser och har stort inflytande. Och sen har vi, om vi nu ska ta tyskar, massor av tyskar är ju oerhört äh, sitter ju i, men det är ju ingen som tänker på dem längre som tyskar. Man kan inte generalisera hela folkgrupper, alltså. Men jo, på... det, det, det gjorde Lehmann på Expo. Men ni börjar på 1990-talet i alla fall, så var en rapport från Malmö kommun om 1500 senare i Malmö och då allihopa var alltså utan arbete och samtliga levde på olika former av bidrag. Jo, men det, men det, jag säger, men det roliga var ju att just att en representant för Expo menade på att det här pratet om integration och sådana saker att det har liksom det har gått i stå när man försöker tala om att invandrare exkluderas och kommer inte in i samlet. Man måste tala om de grupper som inte kommer in. Problemet är snarare, menar ju han nästan att, att judar och liknande de har nästan för mycket inflytande trots att de är juder själv. Ja, just det. Ja. Och det visar ju att man har en förmåga att kunna diskutera, att kunna sätta saker om vi, tar, om vi tar dagens nyheter här, uh, vad heter han? Uh, Peter Wolodarski. Har du någonsin sett att han har kritiserat Israel i en enda debattartikel eller någonting? All Nej aldrig? men då, kan jag, då kan jag andra sidan säga den här, han som har blivit åtalad nu för att ha de svenska Sverigedemokraterna skulle jag kommer inte ihåg han heter eller någonting. han är ju jude, han var ju med på det här chipt och gasa lite ja, ja han fick ju böter här dror ja, det finns alltså judar som är kritiska mot Israel också va? och det, det är just detta som är det intressanta att judar har ju en förmåga att eh, vara med och ta del och anstränga sig därför, det är kanske därför judar är så framgångsrika för att de, de har någon sorts liberal instinkt verkar snarare som de är alltid med och ifrågasätter och debatterar Du ser ju själv Det är jag brukar ringa till dig Hur många andra är det som brukar ringa in till dig? nu Det finns en jude som har haft ett radio-tv-show och i USA i 30 år Och han sitter alltså och tar in tjejer Som får visa rumpan och tuttarna Och så sitter han där liksom Och så får vi se tuttarna Och så visar din fina rumpa liksom det, det Okej okay, han är jude Men det är ju rent perversa radioprogram han har alltså. Det är väl inte pervers Det finns väl hur många jävla porrkonsulter som helst oavsett vilken etnisk bakgrund de har. Han heter uh, Vilken sitter och tittar på det då? Störn heter han uh, heter Ja, det är ju var han. Ja. <laughs> Jag menar att titta på brudar det gör man, det gör nog alla oavsett vilken jävla etnisk bakgrund man har. Han har så de flick, flickor som säger ah. att de, det är ungefär som att man anklagar liksom, männen för att sagt åt dem att göra sådana ting ja, Men vad fan låt bli att göra alltså så han, han, det ja, Han fyller alltså en tv-studio med snygga brudar med stora tuttar Som får hålla på med såna här liksom, lite halverotiska lekar så att säga Med en publik som skrattar och applåderar liksom, liksom, Det är bara snusk egentligen Det är, det är, det är ingen riktig liksom, program, program egentligen Det är bara liksom, ja, det är ingen, tuttar Har du blivit moralist på gamla dagar? Men det är så typiskt för att han, också, att han har en judisk bakgrund. Varför då? Därför att i USA har man ju avslöjat, till exempel David Duke har ju avslöjat att de värsta producenterna som producerar de här filmerna som amerikanska ungdomar ska se. Där de håller på med droger, mördar folk, rasblandning mellan svarta och vita. Det är judiska producenter som ligger bakom de här filmerna i USA. Jo ja, det är också. det har ju reagerat på. Men Vi kan titta, titta till exempel som Malmö och Brand sa utan bögar och judar hade Hollywood inte varit någonting. Man påstår alltså i USA att till stor del så är det judar som styr. Alltså hela, hela radio, tv, film jo, men det är, men filmer. Och varför gör de det? Jo, därför att de är, de är duktiga. Det, är bara, det, det är, finns ju bara en sak. Då får vi någon annan göra det lika bra. Det är ungefär som att anklaga Robert Ashberg för att han gör program då. Att han har någon judisk bakgrund. Han är inte Så, religiös, alltså. <laughs> men det är, tror jag att de som gör porfilmer är religiösa. Då. <laughs> Nej, det tror inte jag heller. Men man måste, man kan ju inte bara ha för att. Nej, du är en jävla skitstövel för att du har en klok näsa lite. Liksom. När, när Robert Ashburn hade Radio 1, va? ja. Så var det så att så fort det var någon som ringde in, och framförallt om de, om de hade några åsikter eh, om Sverigedemokraterna då kopplas de bort. Nej, det där är helt fel. Jag har pratat, han brukar kalla mig för att eh, nu ringer en STR, nu ringer en STR en Kant eller något sånt, det ja. till mig. Ja. Ja. Men jag fick prata hur mycket som helst. Han blev förbannad ibland. Och, men kom ihåg. Det var jag och Lennart, eh, Lennart Hjelm då ja, som han, bland, det ja. var, han tackade oss uttryckligen och lade ner stationen och så och så vill jag tacka Kent och Lennart för att ni har gjort Radio 1 för vad det blev Ja ja. ja. ja. Så att, även om han kallar mig för att och jag sa till honom, jag skäms inte för att vara rasist men det jag är, det är jag glad över att jag fortfarande kan se skillnad på, på svart och vitt och sådana saker Man kan fortfarande lyssna på arkiv med gamla program Och man hör klart och tydligt att ibland så kopplar han bort samtalen alltså. Jo men alltså, om, man, om man inte har någonting Det, det, det var ju ett sådant program Men om man bara håller på och, eh, tuggar om samma tes hela tiden Det ska ju vara lite eh, Jag fick ju påstå både på det ena och det andra Och det har jag gjort i Ring P1 också Varför hör du aldrig några som vågar stå på då? Har du tänkt på en sak hur många invandrare som medverkar i riksdagens program 1 egentligen det är, det är nästan var och varannat program så är de, är de med Ja just det och det beror på att det är de som ringer har du ringt till RingPET själv någon gång Nej nu pratar inte jag om ett om speciellt program utan rent allmänt hur mycket invandrare som medverkar det, egentligen ja, det håller, i det, det är ju för att det är ju medveten politik för det att, medveten. att det har det, det är ju de som en fast nu blir man ju snart förvånad av någon som heter Kurt Larsson ja. Det är ju bara arabiska namn Ja det är snart Och även programledarna är snart invandrare också va ja. Mer och mer alltså Men ett folk får de ledare de förtjänar Om man inte är villig att försvara sitt eget Så kommer någon annan att göra. det Men det, det handlar mycket om språket också att, att om någon talar en bra svenska Då kan man acceptera det bättre Och, och, och är det en stark brytning Då, då reagerar man negativt I alla fall ja Jo, men så, så gör vi alla. Och om du har någon som läspar och inte kan prata ordentligt, då stänger man av för då åker man inte lyssna. Därför är, tyvärr är det tyvärr så att många invandrare har, har, har väldigt svårt att lära sig. Det, det måste vara något fel på den svenska undervisningen också. Nej, det, det har jag tvivlar på det där. Alltså. Ja, de sämsta skolresultaten i alla fall, de finns i de här invandrarområdena och de bästa jo, finns i Det på... är ju så konstigt. Om jag skulle komma till Turkmenistan skulle jag ha jävligt stora svårigheter med att prata det. Men det finns invandrare som kommer från, från exotiska länder Som talar perfekt svenska utan i minsta brytning Jo alltså. men det vet Så är det ju Det finns de som är duktiga och det finns de som inte är så klipska Ja men hur som helst i alla fall det Skulle Axmed Ramit vara med och prata idag Ja men det är det på Skype Ja men han kommer ju att sända på i alla fall Så att jag måste koppla upp det här programmet Som heter Skype då vet du då ja. ja. men eh, Får väl höra vad han har att säga Men du kan väl fråga honom nu är det verkligen förbjudet Med äktenskap mellan judar och israel Eller mellan judar och araber Ja vad jag har läst i alla fall så ja, är men, du kan ju fråga honom nu För han är väl insatt Att uh, judar inte får ingå i äktenskap Och bilda familj med araber Ja du det kan ju du... fråga honom Så att uh, han, han har ju då RadioIslam.org Finns där ORG, då. ligger det på tuning också eller? Nej, radioislam.org heter ja. det. Där kan man Det finns på olika språk. Så att det, är, det är många olika språk där. Förutom svenska naturligtvis då. Ja. Jag ska, jag ska avsluta nu i alla fall här, med att jag blev glad idag när jag ringde till Tel och jag är ju Tå på min iPhone och ja, jag har haft 2 GB gig, för eh, 299 kronor. Och nu får man 4 GB utan extra kostnad. Vad innebär det då så att du kan. Ja, 4 GB. Det får ju dubbelt så mycket att kunna vara ute på nätet då. Ja. Jo, jag såg. Att, jag åkte ju buss då från Hedemora. Det var sådana här små flickor. Alla tjejerna var blonda. Och de har lagt ner högstadiet här uppe. Så de måste gå i skolan i Hedemora. Och alla tjejer hade var sin sån här. Och man kan ju köpa en sån här telefon för en krona och sen får man ju betala då varje månad. alltså. Man kan ju en... köpa nu en sån här, hemma i butiken, han är ju någon arab som var där. Kan man köpa en Nokia, en sån här liksom smartfon för 600 spänn. Men man betalar väl också en ab abonnemang va? Ja det får du ta till sig. men alltså, du kan ju köpa telefon för 600 kronor. Sen kan du ju köpa ett kontantkort för 50 spänn. Och ibland står det så här. Ja det kan man också göra va? Ja. Men vad fan, för att komma ut på nätet med en sån här telefon, måste, du måste ju ha ett abonnemang också. Ju. Du måste ju ha en operatör. Du kan ju inte bara komma ut på nätet, du måste ju ha Telegram, en operatör också. som kostar. Jo, men jag säger att du kan ju köpa. Och som jag köpte, hade ju, när jag köpte min iPhone, då betalar jag 500 kronor om år. Så fick jag en halv gig. Du kommer inte ut på nätet alltså du, du måste Jo jag kommer ut på nätet då Måste ju betala för, för, för 500 kronor Om år Ja men du måste ju ha ett abonnemang hos någon sån Ja här men det var ett abonnemang på Telia ja. För 500 kronor ja. Och ibland står det så här. Eh, du får köpa den här telefonen Ibland kostar de 6 000 du vet det här Och ja. ibland står det så här. Betala en kronor Ja men då blir det ju en annan sak ja, Du köper den för en, Du får den gratis Då ska du betala sen eh, I två år 470 spänn Per månad Ja just det jag köpte ju min kontant för 6 000. För det är många som går omkring nu med den här, såna här små hörlurar hur, hur låter det med såna här små hörlurar då? I... Det låter perfekt Mycket bra Ja det är jättebra Ja, ja. Nej jag tänkte faktiskt köpa såna här försöka övertala min gamla mamma så kan hon ju lyssna på På, på, på nätet och få har ju gratis wifi hemma Här uppe finns inte det här, det här 4, vad heter det, 4G finns 4G. inte 4G fin Eller 4G men det 4, 43, eller vad heter det, 4 4G Det finns inte här uppe Nej. Det finns inget, jag tittar på sådana här kartor ja. Här uppe finns det bara upp till tre. Ja. nej, men jag tycker. Jag betalar 299 kronor, då har jag ju fria eh, samtal har fria SMS för 299 och så är jag två gig, nu har jag fyra gig. Det tycker inte jag är så farligt. Och sen kan du gå omkring på, på hur, hur som helst med hörlurarna och, och, och lyssna på olika stationer och sånt eller hur? Ja, sen har jag hela tioningen utbud och, och hela helt och, och alla appar och. Ja. Ja, det är det. Och Expressen till exempel nu som man kan läsa och allt vad det är, är fasen också, den där, den där lilla skärmen som tjejerna höll på med, den är ju så liten tycker jag. Ja då får man, köka, får man köpa en iPad istället. Jaha, men det finns ju surfplattor också ju. Ja det är en iPad ja. Och de är väl på en 7 tum va? Ja precis. För, för, för själva den där, det är ju ganska liten sak att titta på tycker jag. Ja. Är det inte det? Ja. <laughs> oh, det är, man, man kan ju inte gärna titta på några actionfilmer direkt. Det är väldigt, väldigt trist alltså. Men alla tjejerna, alla ungdomar idag sitter med var sin telefon och, och håller på. Och, men du är så jävla ja. datakunnig. Vad har inte du en iPhone eller en iPad? Då? Men det är ju så liten skärm va? Det är ju... Ja i och för sig. Men du är väl ute nu? Du är väl ute mellan varven? Ja men alltså... Jag ser ju alltså hur det ser ut på bussen, alltså. varenda unge har ju sin telefon Jo men jag tänker du som är så jävla mycket för datorer och allting sånt det borde, Är borde någon som borde ha en sån där så är det väl du ja, för, Fördelen är att man kan lyssna, alltså, man går ut så är man ju upp, man är uppkopplat på nätet Vi, ja. via, via mobilt där Hur gör du när du är ute och cyklar, du är bortkopplad från nätet då? Ja då har jag mp3-spelare istället med små hörlurar Ja du lyssnar på musik ja, Men du kan ju inte lyssna på nätet nej det kom det kommer Men någonstans måste man Vara bortkopplad från nätet också <laughs> Ja jo jo ja. Jag håller med om det säger, Men du kan ju lyssna på dina egna stationer med denna. Ja är du ja Nej men köp en Nokia då För 600 spänn det är i alla fall överkomligt. hör du jag får ju tillbaks 5000 här nu I juni här då Från skattemyndigheten Ja då har du bara 1000 till Så har du en iPhone Ja vad är det för skillnad på uh, Ipad då? Den kan du inte ringa med Vad är det för någonting då? Du kan inte ringa med den Man kan bara komma ut på nätet va? Ja Det är inte någon uh, telefon så Nej Men det är... jag tycker surf, surfplatta verkar ju bättre Ja, en, alltså en Ipad det, då, då har man ju bara nätet, ringa kan du göra på din egen lilla telefon Men det finns ju surfplattor som ligger under 1000 kronor alltså Men det kan det vara någon kvalitet på dem? Nej, det tror jag inte. Nej. De kostar en... Ja, jag hade en, en, en tjej som var grannen med mig. och hon köpte en sån där, men den tyckte de var värd. Jag köpte på Sibar, om det var 11-12 eller Men den var värdelös. Men det är, de är, de är för billiga grejer va? Nej, det är... Man får vad man betalar för. Aha, då. Ja, du. ja vi säger så. Har du hej. hej då. Jag ska jag se här nu. För att nu har ju klockan gått i väg här, men... Vi ska ta och koppla upp här och vi ska titta om vi kan hitta, det var kul att ha samtal med honom. Vi ska ta och ta fram Skypeen här så ska vi se om vi får kontakt med, vi ska logga in också på Skype här. Det är ganska långt samtal men det var ju kul också. Och högtalartelefonen har inte varit igång på väldigt länge men som sagt var det fungerade där och lät också bra. Nu får vi vänta lite grann på att vi ska starta upp ett program som heter Skype här och se om vi får kontakt med Karpstripan eventuellt också Ahmed Rami och eventuellt så får jag ringa upp det drog ut här. Och det är inte alltid så man kan planera exakt med, med tiden och sånt va? Jag och Kante Andersson medverkar ju mycket på det här Radio 1 nere i Stockholm. Men det var ju också ett projekt som inte bar sig så att säga. Det var ju också en försöksverksamhet som man hade med Radio 1 nere i Stockholm. Men till slut så fick ju egna eh, be fatta beslut om att lägga ner det där projektet med Radio 1 faktiskt. Man betalade ju alldeles för mycket också för att ha, för att ha en sändare i Stockholm. Eh, en årsavgift alltså på över 3 miljoner kronor. Men idag skulle ju mycket väl skulle kunna komma igång med netradio med en hemsida när man lyssnar över nätet. Och bara över nätet som var då till exempel reklamfinansierat med sån här reklam. Reklam som man måste styra på. Eh, så att det finns en möjlighet Att Radio Kanske kommer tillbaka igen i en framtid I en annan form så att säga Det är helt vansinnigt egentligen Att betala mer än 3 miljoner Varenda år För att ha en sändare Som, som hör sig över Stockholm Det blev, blev För lite reklamintäkter Helt enkelt där Och det hade vi Robert, Robert Aschberg som hade förmågan att när det inte passade honom När samtalen eh, inte låg i samma åsikter och linje som han Så var det så att då blev de eh, förr eller senare bortkopplade Och det anser jag inte är korrekt telefonprogram Att man kopplar bort människor helt enkelt Ja hej hej Hej, hej! Hör mig nu? Nu blev det lite sent här för Kent Andersson i nacka babblade, babblade på telefon av Helsinki här, så. Ja, men det är helt okej. Okay, jag har suttit och, och uh, lyssnat på honom och er debatt mellan dig och honom sedan 1645. Ja. Och jag måste verkligen säga att han hade... Jag brukar ha lite svårt för vissa saker han säger det ikväll, jag brukar tycka att han är lite oseriös och så vidare. Men ikväll eh, tyckte jag inte det, utan de var väldigt saklig. Och eh, ja, så kunde jag ikväll. Han hade en hel del intressanta saker att säga. Jag tänkte att jag skulle kommentera en del av dem. men jag kommer inte ihåg att han sa. Men det var mycket intressanta saker och han var väldigt saklig själv, tycker jag. Vi får se också här. Jag har, har ju nämligen inte. Jag har inte Ahmed Rami med mig på den här kontaktlistan här, så jag måste försöka söka mig fram. jag kommer inte ihåg vad han hette riktigt. Han har någon sån här Achmedrami, så han har några siffror också efter. Men du det här med Du fick inte vara med på Länsman, kan du berätta om det? Ja, jag vet inte om det är så mycket att berätta Men jag kan dra lite kort för lyssnare då. Det jag säger är att Oavsett vad Radio Länsman säger Eller att jag sa att själv Länsman säger Så enligt Konrad på Radio Länsman Så var det planerat faktiskt Oavsett vad Länsman säger Som sagt, att jag skulle vara med I ett program I Radio Länsman Någon gång under hösten, alltså i höstas och jag pratade med Konrad via mail eh, en del gånger på sen där och han skrev till mig bland annat att vi har pratat om det jag och Länsman, din medverkan och det är inplanerat ett, ett, ett avsnitt med dig tillsammans med några andra debattörer i ett kommande avsnitt av Roger Länsman under hösten. Vi vet inte exakt när det kommer att bli igen, vi håller på att fila på det här, men vi ska höra om oss, skrev han till mig. Och är det så att jag tycker att det tar för lång tid så får jag gärna höra av dig. Och ja, jag hörde av mig tre eller fyra år. Men inte allt. Ja, fyra år tänker jag. Med ena mellanrum. Till det så tröttade jag. Och eh, fram till ett par veckor sedan så hörde jag av mig till Radio Länsman. Både via Radio Länssams hemsida som förrörligt är www.rlm.nu om man minns rätt. Den finns, han, Radio Länsman finns alltså inte så program längre på exponerat. Utan de har skaffa sig en helt egen sida Och eh, ja, jag skrev till dem, både via deras hemsida och deras Facebooksida Och i förra söndagen, eller att jag satt, när jag hade bestämt för en vecka sedan alltså i den, det var exakt, så blev det sex dagar sedan Så fick jag svar ifrån själva som den som själv Och han skrev saker som jag tyckte var väldigt, väldigt, väldigt är svävande eller väldigt osammanhängande. Uh, jag tror att jag kan ju läsa för lyssnarna om de vill höra vad han skrev. Jag har publicerat mejlet på en av mina tre bloggar. Namn Kalfsdypan 1, men bestämt bloggen Kalfsdypan 2. Detta är som lyssnarna vet säkert. Det är något uromersk siffra. Jag det här. Och uh, jag går in på. Google och så söka på min blogg och så får vi se vad som dyker upp. Det är den upp. Eh. Och det är möjligt som han skrev till mig lögn så här: Hej Karl Strypan, ber om ursäkt för sent svar. Jag känner mig skyldig till att periodvis vara extremt dålig på att kolla meddelanden. Så det är jag, ingen nyhet precis. Ja, det har jag ingen minnet av att det skulle ha planerats. Han syftade på. Att jag skulle ha varit med. Hur som helst, fortsättare, så är det jag som beslutar om vilka som medverkar, och jag har infört en något hårdare linje för att skydda podden mot allt för förenklat slag under bältet, så att säga. Folk som medverkar har kommit med tveksamheter, som vi sedan får stå till svars för av någon underlig anledning, inom parentes. I beskrivningen av mig själv på hemsidan så beskriver jag, mig, så beskriver jag ju en öppenhet som jag alltid har haft mot folk med alla möjliga olika åsikter. Jag önskar verkligen att jag kunde fortsätta vara så öppen men har med tiden insett att det funkar helt enkelt inte. Jag har läst runt lite bland saker och skrivit och kommit fram till utan att gå på, in på detaljer om vad att jag dessvärre får tacka nej till ett erbjudande. Du är inte den första som har, tack, som har nekat och jag säger samma sak till dig som det, till det andra. Det är absolut inget personligt och jag hoppas att du inser det och inte blir upplörd. Vi är så extremt under strålkastaren från olika håll Och jag måste därför tänka på podden först Jag hoppas att du förstår Men lycka till med det här projekt och ha en trevlig vecka Med vänner jag hälsningar Länsman Och jag svarar då tillbaka och så här Hej Länsman, inga problem där, vill du bara veta hur det blir Tackar för svaret och ha en bra vecka kanske. Men, när närmare eftertanke så Lät jag väl kanske Radio Länsman komma undan lite för lätt För jag tror inte på det här snacket om att Att jag uh, på podden först Det håller jag med om men han har ju haft Vad ska man säga Om, om det har att göra med att jag har skrivit kontroversiella saker På internet så skulle jag vilja säga att det finns Betydligt fler Betydligt värre, mer och mer kontroversiella Personer som har haft med i projektet Hittills än vad jag någonsin kan bli Ett exempel på en sån person är ju Marcus Byrå Och det här snacket om att att ja, han inte går in på detaljer om vad om man har läst runt bland som han uttrycker själv, lite bland saker som han har skrivit, så vore det inte så svårt att kunna ta upp vad det är som han reagerar på och det är faktiskt jag har för övrigt kvar mejlerna från Conrad, och han de, de skrev det så Conrad, Conrad skrev det ju på svar på vit att ett, att ett avsnitt där jag skulle medverka i, tillsammans med några de övliga debattörer, var inplanerat så det här som Roger Länsman kommer med Eller Länsman själv är rent sagt skitbrott Men det kan ju vara så att han kanske inte kommer ihåg det, Eller låtsas vara att han inte kommer ihåg Det också det tycker jag är ganska dålig stil Att han erkänner sig skyldig Det är starkt ord, Men att periodvis vara extremt dålig på att kolla den. Har man en podcast som är så viktig Som hans podcast är Det är ungefär som om Man kan jämföra om Motgift för detta Radio Framåt Eller för, för Även också Radio Nordfront Som för övrigt startade för några månader sedan Som är förmodligen inspirerad Av både Radio Framåt eller Nej, ursäkta, Motgift Och Radio Länsman då Om inte de skulle svara på några meddelanden Så att jag tror att det är ett skitsnack det här. Istället tror jag att en av orsakerna till att, att han inte vill ha med mig Är att jag har kritiserat Sverigedemokraterna för de här senaste uteslutningarna som har drabbats partiet. Och eh, det är ingen hemlighet att, att socialdemokraterna försöker eh, få bort en viss stämpel som är mot tro knappast de kan få bort. För det är ju så att socialdemokraterna är fortfarande i en situation där eh, de blir anklagade för att vara rasister och fascister och så vidare. Och även om det är många människor som börjar vakna upp från den här vad som har den här turnrosa sömnen att se på många sätt de faktiskt är, så är det tyvärr så är det, fortfarande, eller att det är sant, inte så konstigt att det är många som tror att de fortfarande är rasister och eh, jag tycker det var ganska intressant det som Kant då, förut där, hade att säga om det här med SD han sa ju bland annat när han debatterade med dig kära programledare att han tror själv att eh, orsaken till att Södra demokraterna har hamnat där med att försvara Israel att det kan vara ett spel för galleriet om jag fattar saker rätt. och Och eh, jag tror i viss mån att det har en del att göra med att det finns judiska företrädartiet i både partiet och på andra håll och kanter. Men att det är nog lite troende som kan så att eller antyda att det är lite. Ett spel för galleriet Men att man anser att man har allt att vinna på Att, att vad ska man säga Propagera emot islam Och det, vilket inte är så konstigt Jag menar, Sverigedemokraterna har gjort sig tjänst som det där partiet i hela Sverige skulle jag vilja säga Som propagerar starkast emot islam och muslimer Samtidigt är det lite intressant att det finns muslimer Som röstar på Sverigedemokraterna också För att det finns även muslimer som anser att, att islam och extrema muslimer går för långt. Det ska väl ju veta att de min sak. Men nej, men som sagt, jag håller med kanta där att hänta det att det kan vara lite grann att man, att man kör på med det här att man försvarar att man försvårar, eh, staten i Israel Sen måste jag kritisera dig lite grann där att eh, han, han har ju faktiskt rätt när han säger att det är FN, eller kanta så att det är FN som var. Deklarerat att, att det ska bli en, att det ska vara en tvåparts- eller tvåstatslösning. Men att det faktiskt är som Kant sa här förut i programmet: att det är staten Is eller Israel som har kapat åt sig mer och mer eh, land som vi egentligen inte har rätt till. Så att om man ska följa FN så gör ju Israel helt fel. Och FN har ju faktiskt flera gånger kritiserat Israel för att ha gjort att, att man har brutit mot. Eh, Bland annat folkrätten. Man har brutit emot det här när man, man har försökt att komma fram till en lösning med, tillsammans med måste säga, Palestina då, om man så vid. Det är ett med står och säger att, att ja, vi måste stoppa de israeliska bosättarna och, så, då och så ökas det på och israeliska bosättare skjuter ihjäl palestinier då, eller araber om man så vill, rätt eh, så jag får nog ändå ge kanträtter faktiskt, som jag sa, Kent hade ganska mycket intressanta saker att säga ikväll och det skulle jag veta att det var intressant att lyssna på allt det här snacket från honom och även från dig också, pratet naturligtvis sen var det intressant att höra <laughs> snack om debatt alltså. jag satt bara och njöt, tyckte jag men för att återgå tillbaka till det med Radio Länsman då, som, som jag sa så har kritiserat Sverigedemokraternas partiledning ganska ordentligt den senaste veckan eller? för de här grejerna som man håller på med och jag säger som jag har skrivit på Facebook på några ställen det är helt okej, okay. det är inget fel att man slänger ut människor som har begått brott men, då, men eller rättare att de har begått saker som inte är okej okay. men då ska man vara slänga ut människor som har begått grova brott till exempel, om just av Kasselstrand som uppenbarligen har blivit utesluten hade begått våldtäkt till exempel eller något annat, då hade det såklart varit självklart att de har blivit utesluten men äh, det här snacket, det här lösas pratet från Sverigedemokraternas att från Altheas som själv om att Gustav Kasselstrand och en massa andra personer inom Sverigedemokraternas ungdom har samarbete med så kallade högerextrema organisationer det är ju lite konstigt Jag menar då, om, man, om man påstår att det är, har man sagt A får man säga B, en av de organisationerna skulle det då vara en nordisk ungdom och äh, så sent, som idag så, eller ja, så sent som idag så kom Nyheter24 ut med en intressant... Nej, nej, vad säger du? Ursäkta. Nyheter idag, menar jag. Jag ska inte blanda ihop de här skräpsajter Nyheter24. Nyheter idag brukar ju vara seriösa och väldigt intressanta. Därför är jag lite tveksam till en artikel som jag läste när man bestämt idag- på nyheter idag Den artikeln heter så här Dokumentet avslöjar Kassastrand till ett Nordsjö ungdom i SDU Och jag läser lite grann här Från ett mejl här som Har publicerats På nyheter idag här Och som det är enligt mejlet Så är det egna Ord som står i mejlet Några ord som man uttrycker I mejl när man inte är fin för tv-kamer Och jag vet inte vad jag ska säga om det här. Det enda jag kan säga är väl att antingen så är det sant eller också så är det inte sant. Samtidigt så är det faktiskt så att det finns något som skärmdumpar. Och om man ska vara lite konspirationsteoretiker som jag tänker vara nu så kan man ju skulle man kunna tänka sig att det är så att det är en skärmdumpning om, att det är någon person som eh, har skrivit de här sakerna i just av Kasselstrands namn. Och att man då har skickat iväg en, en skärmdump eller att det är någon vän eh, eller någon, någon liknande eller någon person som, som vill sätta kaststrand i, i dålig dagar ändå medan man är hittills nu då, tydlig, som har skickat iväg den här sakerna till, till uh, nyheten idag till eh, samtidigt undrar jag varför man i så fall då skulle skicka iväg dessa, denna skärm, dessa skärmdumpar till just nyheten idag när det finns sidor som express och Expressen att skicka iväg den här dygnan till Just det, vad det är eh, Det står bara så här i det här mejlet eh, På vår storstad står i det här mejlet Gustav Kasselstrand skulle då ha skrivit så här att Tycker inte vi om det här att det är en person som Enligt vår nyheter i dagens artikel Är dubbelansluten både SDU och Nordisk Ungdom Då har han tydligt skrivit så här Enligt vad som står i artikeln Tycker inte vi behöver vidta åtgärder som skapar medel i incitera diskussioner och det är ju hemligt att det råder en spricka mellan Söddemokraterna och deras ungdomsfunga SDU. Men det är ju också så här att uh, man kan tycka vad man vill. Om det är så att, att, det är, att SDU har kopplingar med bland annat nordisk ungdom så tror jag knappast det är frågan om att det är hela SDU det är frågan om utan kanske några enstaka personer. Uh, jag tycker alltså att Sverigedemokraternas partier går alldeles för långt här Man slänger ut folk på löpande vann Man har ju gjort det den senaste veckan här Man har även släckt ut människor som har stött De här personerna som har blivit utslängda En av de personer som har stött Världsgustra alltså Klassestram Är ju en person som har för mig heter Jessica Olson. Och hon har blivit utslängd För att hon, hon tycker att de här Uteslutade fel Och uh, Mattias Karlsson Försöker ju agera som någon sorts uh, Uh, Lillhittler eller vad man ska kalla dem för eller, men just Carvage, jag, tror, jag tror att lyssnarna förstår vad jag menar Mattias Karlsson Är ju partiet chef chefs ideolog, Och verkligen inte var en person som Kan acceptera att människor är kritiska Och så vidare, för det är ju ingen hemlighet Att det finns folk som inom Sverigedemokrater Även på andra håll, som har se på Mattias Karlsson sätt att leda partiet Och jag måste säga att jag ger dem rätt På de flesta punkter Jag tycker själv inte att Mattias Karlsson är lämpligt Att dela Sverigedemokrater där jag också tycker jag att Jimmy Åkesson Som trots allt är en ganska bra partiledare Och en av en riktigt bra politiker Både haft mer i skallen, tycker man När han utsåg Mattias Karlsson Till sin vikarierande efterträdare Och jag tycker att om jag målade Jimmy Åkesson Så skulle jag ta och ge Mattias Karlsson sparken Jag skulle, jag skulle inte ha gett Mattias Karlsson Den uppdraget överhuvudtaget För Mattias Karlsson har drivit socialdemokraterna Till en punkt som klart och tydligt visar att tyvärr så har Sverigedemokraterna blivit ett parti som är det mest toppstyrda partiet i hela Sveriges riksdag. Jag tycker det faktiskt. Och jag har fått mycket skit för mina bloggenlängd som jag skrev om det här, men det står inte jag fullständigt i. Jag har fått skit där jag kritiserar Sverigedemokraternas partilängd på alla håll och fronter. Det gick till och med så långt så att jag blev uteslängd ur Sverigedemokratiskt forum Välkomna in i värmen på Facebook. Där jag skrev bland annat att jag tycker att de är utslutade antidemokratiska och felaktiga och att man slänger ut de här personerna för att de är populära och att de därmed anses vara ett stort hot mot partileden. Där fick jag inte skriva, kommentarerna togs bort och skrev det igen och sen blev jag utsedd och blockerad från Sverigedemokratisk forum. Så Demokraterna forumet alltså. Man kanske borde byta namn till... Sverige fascistiskt forum istället Eller fascistiskt forum eller sånt. Jag I inte fall som är som tycker det är enkligt Någon hade ingen förlust för mig Det finns andra forum att, att vara med på Vilket det också är naturligtvis Inte bara på Facebook utan på andra ställen också eh, Om vi tittar lite längre ner De här mejluppgifterna eh, Som nyheter idag på sociala har kommit över Så står det då så här bra att jag citerar, i den här konversationen som nyheter idag har tagit del av, fångar en helt annan bild av kassas inställning till Nordisk Ungdom men har varit ett uttryck för det, jag citerar aktuellt bland annat så påstås att Kasselskan och skrivit detta, okej okay, det finns allt möjligt folk som är medlemmar i både SD och SDU så lägger man endast en passiv och så tycker jag att vi behöver vita åtgärder som skapar medel i den här diskussionen eh, är det så att det, här att det är några medlemmar som är med i Nordisk som är med i SDU också så tycker jag att det är någonting att brysa om faktiskt för att om man tänker efter så här, som Kasselsson påstås ha skrivit, om man nu har skrivit det här Alltså det här, så lägger man endast sig passiv och anonym Då tycker jag en helt annan sak Samtidigt så blir det lite dumt om man ska vara med i flera olika organisationer eller partier Det blir ju lite stolt då Så om den här uppgiften är sant så Säger jag så här att jag är ganska 50-50 till den här uppgiften då Och det vet idag tydligen så har jag sökt av för en kommentar det där kan man ju tolka Hur man vill då Men Gustav Kasselsson behöver inte uttala sig Till vare sig idag eller, eller någon annan media på nätet Eller tidningsmedia om man så vill Så det är väl upp till honom Sen att, att Däremot kan man väl Ska man väl inte sticka under stol med att de här Uteslutarna har skadat partiet Detta oavsett Vad som står i en artikel i från Dagens Samhälle som blev bara för några dagar sedan närmare på precis för två år sedan Där står det så här Sverigedemokraterna slår nya rekord Jimmy som ska i Skavland och infekterade strider mellan SD och ungdomsförund SD har inte påverkat partiet negativt tvärtom i flera aktuella opinionsmätningar sätter SD nya opinionsrekord Det är mycket mycket att det här stämmer uh, I norska Centio till exempel så fick Sverigedemokraterna i torsdag sin högsta högstremotering någonsin 17,8% procent. Sen tycker jag att man undrar varför norrmännen röstar på ett svenskt parti. Men det är upp till dem, säger jag. Eh, och det står lite andra er också lägger ner här. Eh, eh, det opinionsundersökningar också har tydligt nyligen visat ett kraftigt minskat förtroende för allmänhet som har för den så kallade decemberöverenskommelsen. Så är december, också till. Men eh, jag säger så här. Den här artikeln för någon sammanhang som jag läst upp där det står att Sverigedemokraternas nya rekord den här artikeln tar jag med en ny passalt varför kära lyssnare, jo följande eh, att de här striderna mellan SD och dess ungdomsförbund SDU har skadat partiet är alls uppbort frågan är alltså inte om de har skadat partiet utan frågan är hur mycket jag tror att efter en tid, nu, efter några veckor när man har sett mer helhetsbilden har kommit fram, i börjar så var jag helt övertygad om att, att de här utslutna skadade Sverigedemokraterna väldigt, väldigt mycket och att partiet kommer att förlora flera väljare att förlora må väldigt många väljare på grund av de här utslutna det tror jag inte längre, men däremot så är jag övertygad om fortfarande att, att de här utslutna skada partiet på ett negativt sätt när man bestämt eller om man så vill det är inte partiet som har blivit skadat utan de här uteslutade. Själva Sverigedemokraterna har inte blivit skadat utan Det är Däremot har Sverigedemokraternas partiledning blivit skadat utan de är Utan För det är Sverigedemokraternas partiledning som är problemet. Inte själva Sverigedemokraterna. Och där tror jag nog att rätt många väljare känner att det är så. Mattias Karlsson har styrt partiet i en riktning som inte är demokratiskt, tycker jag. Och ganska många väljer också. Tror jag. Och det är ju flera personer som Som uh, har kritiserat SDs är för det här. Som är en Sverigdemokrat och själv. Men jag tycker att det är en Sverigdemokratens parti som bör kritisera, inte själva partiet. Jag tycker det är en viss skillnad där. Uh, sen så kan jag väl hålla med. Uh, Däremot så håller jag med om att Att, att vi ser en maktkamp Mellan Sverigedemokraternas partiledning Och deras ungdomsförbund Precis som Motgift.nu Har skrivit flera år så är det en form av maktkamp Som Mattias Karlsson och även Richard Jomshoff håller på med Och jag tycker att det är yngligt Man försöker få bort man, man nöjer sig inte med att Ha slängt ut till exempel Gustav Kastelstrand. då Ur Estland. Man vill även ha bort dem som ord, från ordförandeposten för Söddemokratiskt ungdomsfullt. Vilket jag tycker att är starkt antidemokratiskt och dessutom ynkligt gjort av ett parti som påstår sig vara Sveriges mest demokratiska och antirasiska parti också till att börja med. Jag tycker att SDs partiledning beter sig ynkligt och vridigt bidigt och jag tycker det är skandal att det är med åker som stöder den här dynan om jag får säga det själv. Ja. Oavsett vart jag står någonstans Så vill jag politiskt sett Så vill jag se ett Sverigedemokraterna som är Starkt och eh, är Enat Och jag ser inte ett Sverigedemokraterna som är starkt och enat Jag ser ett som är splittat i två olika fallande här Och som jag sa De här konflikten har skadat partiet Helt klart Och jag tycker inte att det var bra Jag känner flera medlemmar inom Sverigedemokraterna själva som är oerhört kritiska till de här utsluter Och tycker att det är väldigt, väldigt fel De säger samma sak som mig Han har begått grovbrott eller en helt annan sak Men då har de här personerna inte gjort Sen är det intressant det här snacket som har kommit fram Om, om, om William Hada Och även Gunther Att de två skulle ha tvingat till sig Ett, ett sorts medlemsregister Med hot och så vidare uh, Medan han på så Att det inte är så Utan han klagar Sverigedemokraternas för lögnare. Jag tycker att det är väldigt, väldigt mycket som är rörigt här. Jag skulle nog vilja säga så här att jag tror att båda sidor talar ungefär lika mycket sanning och lika mycket lögn. Både Sverigedemokraternas partiledare och Sverigedemokraternas ungdomsförbund ljuger på, på ungefär lika mycket som de talar sanning. Det är bara frågan om hur mycket lögner det är frågan och hur mycket sanning det är frågan om. Uh, det heter för partier att den 27 april så ska alla kort läggas på målet, jag tror inte att det kommer att bli så jag tror att vi aldrig kommer att få reda på en, hela Sandron de här, vad de här utslutna ligger till grund för utan jag tror tvärtom att, att det är som varje motgift säger att, eller som Magnus Söderman på motgift har påstått att, att vi ser en maktkamp här, vi ser att Sverigedemokrater som slänger ut människor uh, för att de helt enkelt inte tycker om dem av någon or orsak att det är personliga frågor. Det, det sista är dock mina egna ord och inte man och Södermans. Jag tror som en del andra Sverigedemokrater att det en god vän till mig inom SDU. Eller nej, inom Sverigedemokraterna helt alltså Jag tror när man bestämt det faktum att, att man slänger ut de här personerna på grund av att de är populära. Och att de utgör ett hot mot partiledningen på grund av dess popularitet. Jag själv som har skrivit ett bloggenlägg eh, förra veckan ville se... Jag anser att Gustav Kastestrand är en ny i IMO också. Jag vill se honom som efterträdare som i också. För jag anser att Gustaf Kastestrand är en väldigt kompetent och bra politiker. Och det är väl förmodligen det som är orsaken till att man har släppt ut honom. Inte det snaket om att han skulle ha några kontakter med nordisk ungdom. Och även om man har det så att eh, om man har personliga kontakter med någon, eller, om han eller någon annan medlem i, i Sverige, ungdom skulle ha personliga kontakter med någon eller några personer inom SDU eller inom Nordisk Ungdom så är det absolut inte samma sak som att hela Sverigedemokratisk Ungdom har kontakt och goda kontakter med Nordisk Ungdom att det finns, olika, att det finns några fåtal människor inom, inom något parti eller organisation som har kontakt med annan partier eller annan organisation så, så ser det ut i hela Sverige så är det bara och varför just skulle då Sverigedemokraterna så eller varför skulle då Uh, SDU har något undantag liksom. Jag tycker att det är löjligt och fjantigt Jag tycker att det är en nivå av Sverigedemokraternas parti. Att man har sänkt sig till samma nivå som Rosanna Dinamarca till exempel När hon anklagade Sverigedemokraterna För att vara ett rasistiskt parti Återigen och gick in i, i Den svenska riksdagen Med, med en t-shirt där den stod mm. Sverigedemokraterna lika med rasister Jag tycker att man har sänkt sig att Sverigedemokraternas alltså partilerna har sänkt sig, sänkt sig Till exakt samma nivå eh, Som Rosanna och Dinamarca har gjort faktiskt. Och jag tycker att det är ynkligt Det var väl egentligen det jag hade att säga om Om det med Sverigedemokraterna Och eh, Med tillåtelse för Programledaren om det är okej okay, naturligtvis så Tänkte jag gå över på ett annat ämne då jag att no, och de, no, no, Nordfront och börjat Med så här, Nordfront har börjat med radio Ja det har de gjort Radio Nordfront har startat okay. eh, Det är väl förmodligen även är förmodligen inspirerat av både Motgift och, och Radio Radioläns De finns eh, Jag vet inte varken var kan man, var kan man kan lyssna på Det jag sänder jag direkt men jag, finns att, men jag vet att det finns en Youtube-kanal Som heter Radio Nordfront eh, Nordfront.se Radio Okej, okay, okej, okay. det var mer jag visste För jag har bara hört dem på Youtube Jag tycker att eh, jag kan rekommendera att lyssna Och även dig på programledare Ni kanske redan har hört inte intervju med eh, Class Lund, ledare för svenska motsbörsen, men de betvade honom i avsnitt 2 av Radio Nord Nordfront Det tycker jag är ganska intressant. Jag hade honom i min radiostudio en gång faktiskt, och han eh, rökte faktiskt för att han inte fick det, och han gjorde ett stort hål i en matta. Så jag var tvungen att slänga min, min fina matta faktiskt. Man, man får inte röka i andra människors lägenheter. Nej, det var inte så bra, kanske. Nej, Om man säger så. Det var en fin matta. Ja. Jag har en bild jag har en bild, ja. på, jag har en bild alltså En bild på Claes Lund då När han sitter på min matta och röker okay. Utan tillstånd Och det var nämligen Föreningen Sveriges Framtid Som var på besök i studion med Leif Larsson Och eh, det var nämligen livvakter Som, som följde med för att skydda För Leif Larsson hade blivit knivskuren tidigare Okej okay. Ja det var inte riktigt förvånad det var direkt tyvärr. Det här var i början på 90-talet alltså Ja. Nej, men oavsett vad man tycker om Klaslund Lund och hans ideologiska inriktning hans politiska ståndpunkter så är han en väldigt stark och, och stadig man om man säger så här han är, att han är en... Eh, ja, som jag sa, jag, jag försöker se personen bakom de, de här ideologiska politiska ståndpunkterna. Hans ideologi, han är ju övertygad nationalsocialist. Eh, men han, eh, ja, som jag sa, jag tycker han verkar vara en bra och ganska rättfram person. Så han är väl rätt person att leda eh, svenska motståndsordelsen Och det hade jag väl även tyckt om han hade, varit, om han hade lett eh, någon annan organisation eller någon slag. Han är kompetent helt enkelt Och detta oavsett vad man tycker om hans, hans politiska ideologi då, Eller politiska strånpråter jag, jag har lagt in Daniel Spansk här på Skype då Ja. Han fanns med på Facebook på mobilen Där måste verkar Ahmed Rami inte vara med på Facebook Och jag tror inte han kan medverka den här lördagen Jag, jag vet inte vad han hette på, på Skype Han har några här siffror också Efter sitt namn. Så idag, så, ja. idag kommer inte Ahmed Rami medverka Men vi ska se om han kan medverka någon annan lördag istället Ja, visst. Eh, ja, då, det går ju bra också naturligtvis Daniel Spansk ser jag här på, på Skype Och han är, inte, han är inte online så att säga på, på Skype Okay. Men eh, Nord Nordfront, har du lyssnat någonting på det? Som alltså, har gjort tre program eh, Ja, jag eh, har ju, jag vet inte om du lyssnar har sett det på min blogg Karpstupan 2 Så har jag har lagt in lite olika länkar högre upp i, i, i fältet Ovanför där mina bloggen lägger. Och där står det bara att en, en länk till ett musikmagasin Som heter Midgård Magasin vilket för övrigt en kompis du är, Diver. Och eh, det var via honom, via Migon magasin Magazine, då, som jag fick reda på det här med Radion och Jag tänkte, den kan vara intressant att kolla, tänkte jag. Och han har då länkat till ett till, till, till avsnitt med Radion som handlade då, ja, jag tror det var debutavsnittet, avsnitt 1 för Radion Och det här avsnittet tycker jag inte var särskilt bra, men jag tyckte det var intressant att lyssna på. Så jag tänkte, jag ska se om det finns, vilka andra avsnitt det finns mer. Och då hittade de bara det avsnittet där Kraslund medverkar Och eh, i slutet av det avsnittet där Kraslund då så frågade ju de som, som eh, driver Radio Nordfront Om, om Lund ville vara med fler år Och han svarade ja på den punkten Så det var bara att kontakta honom igen då. det då för... Det finns inget namn på partiet ännu va? Det, där, är, det är registrerat med att säga med, med, med namnunderskrifterna Men själva namnet är inte offentliggjort ännu va? Nej det är inte, han, han, han pratade faktiskt om det i den intervjun där han sa bland annat att det finns en riktigt namn på partiet än uh... Själv är jag lite tveksamt i om det kommer att fungera och vidare Men här, Alltså man har ju framstått så själv som en organisation som är emot det parlamentariska systemet Och nu ska man alltså bli en del i det men, jag med, tycker det inte det låter särskilt bra det här Med, med tanke på hur, hur Med tanke på att svenskarnas parti Faktiskt inte lyckades med någonting De lyckades inte ta sig in Ja, med, med så här, De gick in, kom in på SDs mandat då Ja, men jag tycker de ändå har gjort En ganska stor framgång då Om man ser till hur det såg ut i förra valet då Då fick de bara 700 röster Nu är det senaste valet när vi har Förra året så fick de 4189 röster Jag tycker det är en ganska stor framgång Men det är vad jag tycker då Sen ska man väl inte sticka under stor med att framgången inte går att sätta i relation till hur, hur mycket tid och energi som, är, som medlemmar i, i, i Svenskans parti har lagt ner för att få, sitt, få in sitt parti i riksan och få fram sitt parti på många olika håll och kanter. Man har ju satsat enormt mycket pengar eh, för, för att vara ett parti som inte har... Något statligt eh, partistöd Så har man ju man har ju varit hänvisad till donationer av olika slag Och, och eh, Vid ett tillfälle så var det ju en person som donerade Hela 500 000 kronor till svenska parti Och det är ganska mycket det Och de pengar användes ju naturligtvis På rätt sätt då Och eh, ja det vore väl konstigt annars eh, Som jag sa förut så För att vara ett parti som har Så små resurser som SVP ändå har Så har man kommit ganska långt, kom man ganska långt I förra valet ändå Även om man inte kommer in i riksdagen så tycker jag visar vilken potential Svenskans parti har. Och eh, jag är övertygad om att Svenskans parti kommer att komma in i riksdagen så småningom. Frågan är bara när och om partiet fortfarande heter svensk parti. Det kanske heter någonting annat då. Men jag tror nog att de kommer att komma in fast det kommer att ta tid. Man ska komma ihåg det att det tog ju nästan 25 år för Sverigedemokraterna att komma in i, i, i Sveriges riksdag. Och eh, jag menar, om SDO SD kan göra så kan ju SVP göra det också. Så jag håller lite med de personer som säger att det inte borde ske. Det kan jag säga direkt. Det här, det här med att högsta ledningen och kanske inte åker men de andra, Jomsov till exempel, där öppet stöder Israel liksom. Jag tycker inte att en svensk nationalist absolut inte ska stödja Israel. Jag tycker det är helt, helt fel. Ja. ja, jag försöker se ut ur två. två Ska säga, ur två håll eller hur man nu ska säga det ena är ju det då att, att, att man har en hel del att vinna på det här så jag tror inte helt och hållet på det där att man stöder staten Israel så himla mycket som man påstår att man gör det är nog lite 50-50 spel för galleriet och 50-50 sakligt tror jag men som jag sa jag tror det har något att göra med en, en del att att, att, det fin, att det liksom att jag tror, jag tror många inom socialdemokraterna som så här att det spelar ingen roll vad vi stöder så länge vi stöder människor som är emot islam och muslimer. Jag tror det mest mer, mer att det är det jag frågar dem. Vi tappar stöder så mycket i, i på pådrag man gör. Men jag vet ju inte, jag ser inte säga för mycket men jag, jag tror inte det i alla fall. Men Israel är ju en rasiststat stat, alltså det är bara att konstatera liksom att det går inte ihop. Det här med. SD, SD är ju emot massinvandringen och det är ju väldigt bra. Men samtidigt så är, ja. man ju, är man ju för en öppen svenskhet, liksom. Jag, jag, jag tycker inte att det går ihop riktigt. Eh, nej, jag tycker inte det hade jag. Som jag sa, Kant var ju intressant att lyssna på det förut. han sa väldigt mycket saker som jag tyckte var bra och sakla. Men alltså så sa han ju det att. att att har svikit väldigt, väldigt mycket som de har varit och att de försöker bli någonting som de inte är. Och jag håller med dig med allt det här med öppen svenskhet och till exempel. För uh, man har ju under en lång, lång tid, uh, även när man kom in i riksdagen så var man ju, så hette det ingenting som hette öppen svensket. Men av någon konstig anledning så har man övergivit den saken och de menar att vi som helst kan bli svensk. Men det är ju faktiskt som Kant sa här förut att, och även du och jag är ju rätt eniga om det också att eh, alltså, att vara svensk medborgare är en sak, att vara svensk är något helt annat eh, är man eh, har man eh, om man säger så här om tar ett tar exempel en, en kille eller ung man då, som, som bor i Sverige men som har en rysk pappa och en svensk mamma är naturligtvis inte svensk det är en person halv svensk och det är likadant en person som är vad ska man säga, en person som är född i Sverige men som är svart men som eh, och som har anammat alla svenska eh, seder och bruk och så att säga är svensk på alla håll och kanter utom sin hudfärg man tror man inte hundra procent svenskt då heller men man kanske är eh, ska man säga, 90 svensk då möjligtvis då, om man så vill. Men om vi ska börja prata om det här med procentenheter så kan vi kan det bli en ganska invecklad diskussion Så jag tror vi skippar det <laughs> så att, men, men visst Men, men, men, men, men du, du, när, det, när det gäller då När det gäller ja. motgift Ja Både, både Dan Eriksson och Magnus, Magnus Söderman Bor i Tyskland i Berlin Och sen den här Jonas bor i Skottland Alltså liksom att ingen ja, Det är i... Lite liten så där Magnus bor i Stockholm Men då, Daniel Eriksson bor i, i Tyskland Magnus har flyttat till Berlin Det har jag visste Sist jag visste någonting om det så bodde han i Stockholm Nej, okej okay. han, han bor i Berlin Och liksom alla tre bor utomlands va Ja Är det inte lite konstigt Nej, som jag säger så här, de Alla tre kommer ju från Sverige Alla tre är ju uppfödda och, och Uppfödda och uppväxta i Sverige och alla tre har ju av någon, och, Samt att alla tre av någon anledning Har flyttat utomlands Vad eh, orsaken till att Daniel Eriksson För han heter väl Daniel Har jag för mig Har flyttat utomlands är ganska uppenbar Det började med att han skulle eh, Praktisera för, för Eller För eh, NPD tror jag Att han skulle vara någon sorts eh, Ja, vad kan jag säga? Ni har fått någon praktikant ja Ja, eller? Det är från Sverigekanalen här. Välkommen, Lars. Lars och hörde du mig? Lars och på ja. Filippinerna, du är ju Ja, Det var väldigt svårt att höra. Men jag hörde honom ja, lite det, så Är du vaken? Ja, där har vi då, ja. Är du vaken? Kan du ringa upp mig istället då? Ja Gick inte så bra det där? Ja, det Nej att text. Ring ja, Det är ju det är en bra bit bort också Jag kopplar bort då. <laughs> uh, han, det är en, Det är en helt annan tid vet du, på Filippinerna där Jo, ja. Jo Magnus Söderman sa ju det Att han har ju lite svårt för tyska språk, språket va? Så han, bl okay. han blandar ju, vet du, då, engelska med lite afrikanska hubba-hubba-hubba-toner hubba, to och sånt Men liksom, eh, det är ju en massa muslimer och sånt i Berlin, är det inte det? Okej, okay, då har han ju då har väl, som jag sa, jag visste inte om att han har flyttat till Tyskland Men då har han gjort det då ja. men Det är en intressant situation, alla tre som leder motgift bor, i, bor i uteblands nu Två ja. bor i Tyskland och den tredje bor i Skottland. Ja, det, var det, det var det som jag tyckte var så konstigt. Liksom, att kan man kämpa ja. för, för, för Sverige utomlands så att säga? Det kan man ju uppenbarligen. Menar, <laughs> om man tar en person som heter om man tar Martin Agår till exempel som bor någonstans bort i... Eller nej, han bor inte i Brasilien men en annan person som heter någonting i Espinosa efter. Som är svensk borgare från efterlandet. Då. Och han bor i Brasilien och han skriver en massa skit för eftervalet. Så uppenbarligen kan man kämpa för en man tror på i Sverige utomlands. Ja. Ä äh, Dan, Eriksson, Dan Eriksson har ju då en, en tysk Martin, es Martin Espinosa Martin S. man heter till Dan Eriksson har ju en tysk tjej och barn med, med henne och sånt. Det kan man ju förstå. Men att Magnus e Söderman också har flyttat ner till Berlin. Det är liksom också lite konstigt sådär. Ja, alltså situationen är lite intressant Det ska jag väl inte stika en in notion att Även jag tycker naturligtvis Och tror det är massa muslimer i Berlin Jämfört med Stockholm äh, Ingen anläggning, det frågar man Söderman Ja, ja. Jag försökte koppla det finns, väl, det finns väl en del där det misstänker jag Jag försökte med Lars Agerstig här Men det gick inte så väldigt bra Men han är i alla fall online här Ja. Vi försöker en gång till Ja, det bara, ska jag gå och Få ta och misstänka en annan tid va? Men han är, han är grön Han är online så att jag. Ja, men det är väl så att det är något problem Med uppkopplingen. då Jag menar, det är så sagt att ganska långt bort Filippinerna, så att min sagt Ja, det är problem Kan du ringa upp Sverigekanalen? Varför då? Sitt ni i Ja, ja vi är, ut, vi är ute live här nu. Ja, det är live här Ja vi... ah, men okay. det är med vi just nu så vi får ta om när vi ska köra i sådana fall så det kan ett gammalt Ja okej låter inte bra där? Nej. Nej, det var, jag vet inte vad han gjorde riktigt Det är som att alla... man uträttade ett visst behov Nej, men de har en helt annan tid vet du, då. Så han är igång Fram till klockan 16 egentligen Och sen bygger han Nanna kudden Ja, Aj, som jag sa det är, det är väl det att det är problem med, I med att det är så pass långt bort så Jag vet inte, de kanske har Ganska dåligt internet att koppla på Filippinerna Man vet ju inte men jag det kan ju kan... vara en massa störningar. Det är ju en hel del bråsor ganska reellt när det kan ju hålla med sådana saker ur också. Ja, men jag kan ju snack med honom och göra inspelning istället och sända ut senare. För att de har ju en helt annan tid egentligen. Han ska ju ligga och sova så här, dags. Ja, för att alltså, ta på bråsor, så zoomar jag in i det här nämnda ordet brås. Jag har inte haft några problem med uppkoppling i källan alls. Nej, jag har varit ute här Jag hade ju det här taget när jag var med i Search ja. Alone-laget i Källt. I den här båda såg jag hel... det kallade, då, sorry, att, det, det blåser, att det bröts upp kopplet. Men det berodde på att det bröts så förmyckades det alltså, utanför ögonboll. Vad ska det påverka internet då? Ja, på något sätt så gjorde det det. Sen vet inte jag vad som var orsaken. Men det har ju Tele och det kan ju vara att man med Tele rent allmänt i, i, i kaosutrakt och sånt. Ska jag berätta en, so ska berätta en sak här eh, Borlänge kommun har satt upp så här enorma bilder Alltså på grabbar som Är med i ett soma somaliskt bandelag Alltså stora bilder på svarta killar Som hälsar eh, bilisterna välkomna till Borlänge Och nu har ju då de här ra rasisterna Förstört de här enorma bilderna Och nu ska ju kommunen sätta upp nya såna här Men liksom varför sätter Borlänge kommun Upp enorma bilder på, på Somaliska svarta killar so Som liksom infarten till Borlänge kommun det, det är ju liksom inte någon representation för, för båda en kommun. Det ska ju vara svenska människor på, på bilder egentligen. Ja är det intressant. Det är väldigt intressant att man gör det samtidigt. Så jag tycker inte man visar så här stor hänsyn till de här personerna, de här svarta personerna i bandelaget. Och det jag menar är att, att, jag tror att de, man tror inte att de har blivit tillfrågade och de vill att man ska sätta upp sådana saker utan man har kört över dem helt enkelt precis som det är på många andra håll i Sverige. Man kör över invandrare och, och säger att man påstår att man gör något bra för dem. Sen är det inte säkert att man gör det va? Nu vet inte jag hur det är exakt i det här fallet men jag tycker att de kanske borde ha tillfråga personer i bandrådet och de vill att de ska sätta upp de här reklamen för dem. De kanske inte vill det. det vet man inte. Nu har jag kontakt med Ahmed Rami här på Facebook då. Så nu har jag fått, ja. har jag fått uh, hans, vad han heter på, på Skype. Och nu frågar jag så här, kan du medverka på Skype? Han heter Ahmed Rami 33 heter han på. Ska jag skriva upp det då? Det men du, du, Han hette ju faktiskt det När han var med den gången jag var med i, i, Men de hette det väl Jallarornet då för mig Ja det var förut äh, äh, Achmed ja. Rami Ahmed 33 där Så 33 heter han på Skype Nej men äh, uh, och, ja. Lars Agerstig kan jag ju ha kontakt med På andra tider som passar honom bättre Med tanke på att de har ju alltså en helt annan Det ju, skiljer ju för fasen Om det var 11 timmar eller var det Det är ju en helt annan tid Det är ju på Filippinerna vet du Ja. ja, det är ju ganska mycket ändå då, faktiskt. Man är väl inte så konstigt att det skiljer så pass mycket där det är Men som jag sa, det, det kan ju vara orsaken till att, att det var så hackigt när han var med, eller den korta lilla stund som han var med här ja. Det kan ju helt enkelt vara, jag hörde nästan inte vad han sa. Nej, det var någon... när jag sa, När jag sa någonting så blev jag väldigt högt istället, men det kan ju vara det att... Med tanka på vad Filippinerna är för land och vilken världsdel det är så det är väldigt mycket stormar där nere och mycket monsurräng och sådana här saker. Och och så kan ju spela in det också. Sverigekanalen har ju en väldig massa besökare från Filippinerna och även från Kina och Ryssland och Brasilien och Australien och you name it. Jo, men det är väl en skillnad på om man besöker en, en, en sida och om man ska medverka via till exempel Skype då. Uh, Rami är inte med på Skype uh, Han finns på Facebook via mobiltelefon Men han är inte uppkopplad på, uh, på Skype nu Så jag tror inte vi får med honom den här lördagen ja, Vi försöker köra på ändå Vi har ju haft ett ganska inlåsligt program Men som sagt. det var ju en intressant debatt uh, Mellan dig och Kent förut Den håller på i, från klockan 16.40 Eller 16.45 fram till. 17 och 25. Jag satt och lyssnade på hela debatten och det är så ändå att prata över huvudet. överhuvudtaget. Det var väldigt intressant. Daniels... Jag tycker att Kanta ska vara med lite fler år, fast man kan ju försöka vara lite saker och seriös som han var det här år då. Daniel Spanski är också med på Facebook via mobiltelefoner men precis som Ram är han inte med på Skype, grön alltså online då. Eh... Ja. Uh... Jag vet inte riktigt, jag anser i alla fall att Israel är världens mest rasistiska stat Alltså som, som delar, upp, delar upp människor, att ju, judarna är mer värda än araben alltså uh, vad, vad ska man säga? Uh... Har araberna exakt är rättigheter Som medborgare i Israel Som är judiska har eller, har eller, eller diskrimineras de på något vis Med har har har har har har eller har har har har har har har har här har har har har har har har har har har har har har har har har passera. Men, inte fan... Men jag talar det ju väldigt tyst om det som du säger nu, det är ingen som vill prata om de här sakerna. Det är fel naturligtvis att, att, att, att ett folk som, om du så att det, i det här fallet ett folk som har blivit utsatta för det och det, för att andra andra världskriget och gör sådana här saker mot jordmänniskor. Men det är, det är inte själva det är inte själva judarna eller vad man så som är problemet då, utan den isla, israeliska staten. Ja. Sen är det naturligtvis helt oacceptabelt att, att det finns muslimer som drar judar över samma kamp som är israeliska staten och på grund av det som händer i, händer i Israel är helt fel. Uh, det är ju lika ståligt som under tvärtom. Uh, sen att inte jag gillar muslimer och anser att andra muslimer ska utrotas är en helt annan sak. Men det jag syftar på är ju det här att, att ja, det är lika fel att, att muslimer... Eller att det är så att det är mer naturligt, så att säga, tycker jag att, att muslimer får skit för det som, is som islamiska staten håller på med till exempel, eftersom de är också är muslimer själva, än att, än att judar som inte har någonting med den israeliska staten att göra ska få skit för det som israeliska staten gör emot palestinierna. Men som, ni, som många människor vet så är det ju så här att vi människor är ganska trångsynta och enkelspårade rent annat oavsett vad det är eller ofta. Många av oss, oavsett vilka politiska ståndpunkter och ingenting med det att göra, är rätt trångsynt och ganska enkelt att kan bara se enda alltså. sak och mm. människan är sådant tyvärr jag tror att eh, evolutionen har gjort människan på, på sikta, naturligt. Det så på sikt naturligtvis, det är intressant att se hur stenåldersmänniskan var på den punkten. jag tror nog var mer open mind när nutidsmänniskan var, men mm. det, det är ju vi aldrig får veta, det, fi då, det, finns ju ju, ju, det finns ju judar som är emot zionismen och judar som är emot israel och judar som inte tror på gud eller någonting ja, och så det finns det fanatiska judar som, som vrålar, vet du, Jerusalem, att döda araberna Alltså, verkligen såna här prozionister Det finns alla möjliga sorters judar, så att säga mm. Så man det kan. Det, första, det finns ju olika typer av muslimer också Men någon no fasen finns det väl mer än 20 000 judar i Sverige Jag tycker 20 000 låter ju väldigt lite, va? Nu får vi med oss, vänta nu, uh. nu, vänta nu, nu får vi med oss med här uh. Ja, Achmedrami här Hejsan, hej Tjena, Hej Hur Hej hur, hur är läget? Bra, hör hör Ahmed, du vet ju det att en del i Sverigedemokraterna Sympatiserar alltså med, med Israel va? Ja, jag vet det Men är, är inte Israel en rasistisk stat? Det, det är inte bara det Det är att äh, Sverigedemokraterna Uh, skulle att jag hade som skyldighet som svenskarna att försvara sitt land och att, uh, att uh, uh, skydda med den svenska nationalismen och det är svenska nationalismen är egentligen inte uh, kompatibel med den judiska makten som Uh, styr och dominera och ockupera Sverige. Jag tycker att en svensk en svensk, svensk skildighet en nationalist i Sverige måste Kämpa för att befri Sverige, för att, för att Sverige ska vara åt svenskarna, inte ockupanterna. Och Den judiska makten i alla länder tenderar eller äh, äh, agerar för att ockupera olika länder, precis som de ockuperar Palestina. Det var att Palestina är ockuperad militärt medan Sverige är ockuperad kemiskt, alltså politiskt och. Äh, intellektuellt och massmedialt så att eh, idag eh, kanske ni har märkt att i valvakan i förra valvakan det var den israeliska flaggan, det var den enda som var flagga som eh, var eh, som Sve demokraterna hade, just att säga, det är en skam de förtjänar inte att smutsa namnet Sverige och kalla sig för Sverigedemokraterna, som skulle kalla sig för Israel-diktaturerna eh, eller Israel-okkupanternas anhängare. Det är alltså två judar, Ekerot, eh, bröderna Ekerot egentligen, som i verkligheten eh, som är inte svenska, som de är från Polen. Judar, två judar från Polen, som egentligen dominerar Sverigedemokraterna bakom kulisserna och det är de dessa två judar som och, och besökte israelska israeliska eh, truppen trupperna eh, i, i, och i Palestina det är de som idag styr Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna har blivit ett zionistiskt judiskt parti och inte ett svenskt parti det mest idag på judiska pro israelska partier i Sverige det är Sverigedemokraterna uh, och det tycker jag är en skam uh, ingen svensk skulle egentligen uh, rösta för dem de är inte svenska de, är, de, de arbetar inte för Sverige de arbetar för Israel uh. Ahmed, måste, då måste jag fråga en sak här ja? Uh. Varför, varför tror du att det är så många svenskar och även invandrare som har rösta på Sverigedemokraterna? Då? Ja, har du en aning om vad det kan bero på? Ja, det, det, det är så här att för idag att för, för att ett parti ska slippa in ska, slippa in, ska bli Slipta in i den svenska politiska spelet Måste den vara judisk eller pro-israelisk? Och de nu, eftersom Israel betraktar islam som den ideologi som inspirerar i Palestina motståndet mot den judiska ockupationen, så betraktar israel idag islam och muslimerna som fiender. Och de här, det här partiet De, det här partiet Ja Jaha, nu försvann den va Jaha, nu Nej, De är gör igen. av en panik, krig mot islam Deras eh, Om man kan säga eh, Marknadsföring För att marknadsföra sig De eh, Allierar sig med israel Mot islam och mot muslimerna och eftersom här i Sverige invandringen har blivit ett problem, det vill säga att den här invandringen som är så massiv börjar bli en invasion, inte bara en invandring. Så många svenska känner sig att de, är, att de blir invaderade av utlänningar. Eh, och för att eh, avleda av uppmärksamheten från invandringen så förvandlar de det här problemet till en kampanj mot islam som om det är bara muslimer som är invandrare egentligen uh, invandrare som kom till Sverige de kommer från alla länder ja, till exempel uh, när jag kom till Sverige plötsligt kom det 60 000 assyrier uh, från ja. till Sverige det är de som pratar om det och sen det finns massor från olika länder, det heter bara muslimer och dessutom eh, muslimer eller invandrare egentligen, de är ett problem jag håller med er eh, jag tycker att muslimerna borde inte komma hit de borde lösa sina problem i sina länder och istället för att exportera sina problem till Sverige eller till andra europeiska länder ja. det, jag, jag håller med dig men eh, muslimerna och invandrareallmänhet de har ju en makt i Sverige de äger varken massmedierna eller de styr inget parti de är en maktfaktor i Sverige medan styrunisterna även om de är bara en procent av befolkningen men det är de som har 100% av av makt, politiska makt i Sverige och för att avleda uppmärksamheten från den judiska ockupationen judiska nedvaron, zionistiska nedvaron, då avleder man det här med verksamheten till att gilla muslimer. Muslimer men förstås, alla invandrare ska egentligen begränsas och jag tycker att en stor del måste ha de har ingen att stanna i Sverige. De ska åka till sina länder och lösa sina länder. Sverige alltså, behöver inte vara röda korsets eh, i, i Porsche, som alla. har röda korsets roll i hela världen och lösa alla länders problem. Jag tycker att alla länder och även eh, Rumänien och senare måste lösa sina problem i sina länder. Det är inte Sverige som ska eh, bli eh, sociala eh, myndigheten i hela världen och hjälpa alla fattiga i hela världen. Jag tycker att alla länder ska ha sina sociala myndigheter och lösa sina problem i sina länder. Att nu exportera sina problem till Sverige det löser inte dessa länders problem. Det gör bara ett, ett nytt problem i Sverige. Precis, då får vi alltså problem hit. Ja, ja precis. Du ser det till exempel bara hur man hanterar problemet med eh, sienare med romer som kommer att tigga här ja? Det är turister som kommer för att tigga professionella turist tiggare men regeringen gör ingenting ja? egentligen dessa tiggare ska förbjudas att tigga för tiggeriet egentligen skulle inte tillåtas i Sverige som har löst sina problem istället för att folk ska tigga på gatorna så Sverige har sina uh, system för att lösa de här problemen genom uh, att samhället uh, garanterar inkomst och dräller ett liv för varje svensk och för varje människor som har på till sånt i Sverige men dessa uh, tur, europeiska turister de kommer inte från det islamiska de kommer bara för att tigga de kommer inte för att jobba Nej, det är det. Det är stött de inte alls det. Det är inte att det. Det är inte det. är inte alls det. Det det. är det. det. är det är ett problem. De är, inte lösning för ett, de är inte en lösning för några problem. De själva utgör ett problem. Sverigedemokraterna har egentligen förvirrat svenskarna. Det, är för nu, det leder till att Sverige har fått en svag regering som kan inte kan eh, med kraftlösa något problem i Sverige. För att man har slippat den i riksdagen Två partier, Sverigedemokraterna och miljöpartiet skartisterna som är bara egentligen funigpartiet. De, de, de är där bara för att egentligen störa svenska politiska livet. De är bara sabotörer. De saboterar. De är inte här för att lösa några problem Sverigedemokraterna som är sionistiska, Och miljöpartisterna som är bara några flummisar Som, är, eh, he, som egentligen har, Inte de gör i det politiska livet det är att sabotera det svenska systemet Okej, var det var och syrpunkter Absolut Ja. Men Palme, Olof Palme han stödjer ju Arafat va? Alla, alla svenskar som är egentligen är nationalister, eller socialdemokrater, eller bara vanliga svenskar, högrommet, de studier eh, palestinierna. Därför att studia palestinier, palestinierna, det är också att studia Sveriges rättigheter. Svenskarna har rätt att vara herrar i sitt eget land och Palestinierna ska ha också samma rättigheter att vara herrar i sitt eget land. Medan zionisterna, judarna har ingen rätt till palestina. Jag tycker att en svensk jude, han har ingen rätt till palestina. En tysk jude, han har ingen rätt till palestina. En fransk jude, han har ingen rätt till palestina. Medan en palestinier han är född där han har rätt till palestina. Och det är samma sak. En svensk har rätt till sitt land, att vara här i sitt land i Sverige och eh, en zionist. En eh, om han är verkligen zionist och inte svensk och studierisare, då ska han flytta till Palestina för att bli en av ockupanterna. Då ska han betala priset genom att bli själv eh, mot för den palestinska motståndsrörelsen. Men de har inte rätt att i Svenska Riksdagen försvara en ockupation, israeliska, judiska okupationen, och samtidigt säga att de är svenska. De är varken svenska, de är egentligen bara parasiter. Dessa svenska demokraterna, de är bara parasiter, sabotörer, som saboterar det politiska livet här i Sverige. Okej. Okay. Ja. ja, det var klar klarspråk i alla fall. Ja, men eh, man ska man säga... säga man ska säga sanningen alltså så ja, jag tycker ja, att det med någon, med, med någon sikt, jag tycker man ska inte gå runt problemet Nej. man ska gå rakt på saken ja. Absolut, absolut. Ja. Och jag tycker samma sak egentligen om dessa eh, flummisars eh, miljöpartisterna det är de egentligen som är att Sverige kan inte ens egentligen Uh, de har hotat att lämna regeringen. Uh, ja, det, det har de gjort. Uh, ja, precis. Det, det, och då, och då nu de, de har förvandlat Svensk, Sveriges regering till gisslan, bara genom att de, om de lämnar regeringen, det blir en, en nytt val och massa miljarder kronor som, och tiden som kommer att förlöra. så Egentligen är det dessa små partier som utpressar andra partier stora partier de egentligen försvagar bara det svenska systemet svenska eh, ekonomin svenska eh, regeringen dessa, jag tycker att sven, eh, svenskan eh, jag hoppas att i nästa val dessa partier ska försvinna från riksdagen så att man ha, får en stark regering som kan ta i med problem som bekymrar Sverige och svenskarna idag Medan de här små partierna, det är bara parasiter egentligen. De, de får massa pengar från, från budgeten, från, eh, som kommer från skattebetalarna, från svenskarna, bara för att egentligen utpressa partierna, utpressa regeringen. De kan inte heller, de kan inte själva egentligen. Eh, få makten eller ha en regering men det enda de kan det, de kan bara sabotera eh, andra eh, försöka att bilda en stark regering, det är de kan att förvandla eh, de som eh, största partiet som har någon chans att bilda regeringen, att vinga på den minoritetspolitik till exempel Sverigedemokraterna försöker tvinga på Moderaterna sin, eh, sina idiotiska program och Miljöpartiet försöker också tvinga på Socialdemokraterna sina idiotiska program. Egentligen, och deras program, de saboterar bara Sveriges ekonomi, Sveriges politik, Sveriges riksdagen. Det är skam egentligen. Dessa små partier. Och man ser nu att en regering nu, som är Socialdemokraterna, har blivit tvungna att regerar med oppositionsbudget. Alltså de kan inte själva få, eh, god, få sina program eller sin budget godkänt av, riksdag, av riksdagen. Nej, nej, det ja, det stämmer ju. De måste ju regera. Men... Precis. Jag menar, det, det, egentligen svenska folket behöver ett starkt parti som ska vara ansvarig framför eh, svenska folket men nu, det som händer nu är att socialdemokraterna de har gått i val med ett visst program och eh, men de kan inte tillämpa sitt program trots att de får röster för att tillämpa deras program men nu är de tvungna att tillämpa eh, för, eh, Miljöpartiets idiotiska program mm? eller med så en del av det Miljöpartiets idiotiska program mm? Mm. Och, och de här nu äh, moderaterna. De är också mm. tvungna att, äh, ja, att kompromissa med Sverigedemokraterna och gå ner till deras utiska program. Till exempel att demokraterna mot är mot att Sverige erkänner Palestina. Ja? Mm. Och det här det är Israel, det är inte längre svig. Det, det är Israels program. Det är inte Israelsk parti israelsk diktaturerna, inte demokraterna de har inte att göra med demokrati de studier en diktatur och uppar stund i är i Israel. Ahmed, jag har en bok här som är skriven av Mufid Abdul Hadi den heter Arabernas egen rätt till Palestina och det är en gammal bok som jag tror kom ut 1900 ja det är en väldigt gammal det är infödd Palestina berättare utgiven i Stockholm här 1900 vad fan, sen står det står det 1900 står det, 1960, står det 61 vad är 50, 51 står det jag har den jag har läst den jag har den tillsammans han ja okay. han är han kom från Palestina och han bodde i Sverige och han skrev i boken med en linje som bodde sig om honom. Han i, aha, bodde han i Sverige? Det står också att han var i Sverige här. Han bodde i Stockholm här. Ja. Mm. Va, va, Men han, han har dött nu. Han, han, liv om, vi tar, om vi tar Israel till exempel. Är det tillåtet för en uh, judisk Israel att ingå i äktenskap och bilda familj med en arab? Nej, nej. alltså det, det, det mest rasistiska, rasistiska eh, apartheidsystemet i hela världen idag det är Israel. Ja, alltså, vad säger lagen alltså eh, om, om detta eh, Israel? Eh, äktenskap mellan judar och araber, vad säger den israeliska lagen? Nej men det, det, det som styr idag det är judendomen, det vill säga det är judendomen idag och de här partierna som styr det är judendomen och judendomen tillåter inte överhuvudtaget att bland, blanda sig med icke judar. det är bara så alltså om någon är gift, det känns inte av, av, av uh, judiska När no, om någon är gift sig med en palestinsk icke-judisk uh, även i palestinsk alltså kristen i muslim de, de, de, betraktar, de, de betraktar inte inte judar som, som människor. De betraktar om han gifter sig eller ja men en, en jude en manlig jude gifter sig med palestinsk kvinna eller palestinsk kvinna som gifte sig eller palestinsk eller en judisk man sydisk kvinna som gifter sig med palestinsk man. De betraktar som det om det är ett äktenskap äh, mellan en en människa ett djur och en människa eftersom judarna lite judar som boskap Men du, som det, är, du, det är ju inte bara palestinierna som tra trakasseras dagligen av de här bosätterna och militären på, utan också de här beduiderna bed beduiderna va? Trakass ja, absolut men beduinerna det är bara palestinier som bor beduinerna det är bara palestinier som bor i öknen alltså det på landet Det är för de heter Bedouiner mm. Det nomader till, exemp till exempel så här Det finns ju en En, en en nyhetstjänst nere i Palestina Som har små radioprogram på engelska Du vet vad heter den där International ja. Men i alla fall Du vet vad som händer varenda dag där De kommer och förstör Rycker upp de här olivträden till exempel Och förstör, dödar deras får Och förstör vatten, vattenförsörjningen Och vattentankarna där Och bränner upp husen och, Alltså det är en daglig terror alltså Den heteron har nu fortsatt I över 60 år dagligen, det, det är ju det dagliga livet för starka palestinierna för oss vi hör bara nyheter då och då men egentligen det, det är ett vardagsliv hos palestinierna alltså uh, uh, judarna och palissinierna ockupanterna gör uh, förtryck av palestinierna som en som är det dagliga uh, pastime det dagliga Eh, de har sig med att eh, förnedra palestinierna eh, dagligen ja, inte be... bara bedouiner även, även alltså på landet, överallt de beskjuter... De, som... mm? de beskjuter fiskebåtarna till exempel Ja ja ja. och när det kom till exempel ni kommer ihåg det här, en båt som kom för att skulle hjälpa uh, Gaza med uh, med de blev då uh, bombade av attackerade av israeliska uh, marinsoldater ja men det stämmer ju det stämmer ju. Mm. och det, det är över uh, 17 turkar som dog det var en turkisk båt de flesta av de här raketerna som avfyras mot Israel de, de, de misslyckas så att säga. De gör ingen skada De, de, de, de når inte fram till sitt mål det är, bara, det är kanske sju stycken judar Som har dödats eller något liknande Eller tio kanske Det är ju, ingenting. Det är ju över 2000 palestinier det senaste kriget Och mer än 400 barn också där. Enligt statistiken Det är bara en judis som dog En, en enda Medan palisiner, det är över 3000 palestinier. Och eftersom Amerika har gett till Israel Ett system som gör att alla bomber Alla raketer som skickas från Gaza Den upptäcks och, och uh, neutraliseras alltså Och skjuts ner innan det når sitt mål Vad va är, va är det för krigsfond? Uh, Israel har en krigsfond Vad va är det för fond? Men, du vet att i USA ger varje år sedan nu 50 år, 3 miljarder dollar per år som krigsfond. 3 miljarder dollar. Hur mycket är det är svenska pengar? Då? Ja, du måste multiplicera per 8 eller sju alltså. Det vill säga det är, om du multiplicerar 3, 3 miljarder dollar. Uh, och multiplicera dem med uh, sju uh, Det blir 21, miljo uh, 21 uh, miljoner miljoner. Uh, nej, mer. Eftersom det, varje miljarder, det är som det tusen miljoner. Mm. Hur, många, hur många judar sitter hur många judar sitter i Obamas uh, vita huset nu jämfört med, med Clinton? Hur många judar? Rådgivare som bestämmer Det gäller palisar, de är judar mm. Även om de inte sitter till exempel I Vita huset Men det är de som sitter överallt Även i, i kongressen i Överallt Det är judar som styr mm. hur, många ju hur, många, hur många judar äger TV, radio, fi filmer Tidningar, media alltså, you, you name it 99% 99% av medierna i USA Ägs judar Medan judar är bara mindre än 1% eh? Det är 0,7% Inte ens procent, Men det är som i Sverige I Sverige de gör bara Mindre än 1% Men uh, de äger Både sig grall Alla stora ja, om vi tar, om vi tar Om vi tar Dagens Nyheter och Har han någonsin kritiserat Israel Han är ju själv jude, Aldrig kritiserat Israel men det är de egentligen Alla journalister äh, Vet som jobbar där De vet vad de ska skriva och de, Vad de inte får skriva äh. Så han, behöver, han behöver inte ens säga till dem De vet själva Var gränserna går Att de ska bara prata fint om Israel Och aldrig kritisera Israel och, Det här var ju svårt då Och, och betrakta Så. Parisien som terrorister äh. Mm. Så det, det det är det som Men även i Sveriges Radio och Television De som är chefer som bestämmer i alla organer De är judar hör, juda. hör du, Hör du Det är din kommentar alltså. Sveriges, radio då, Sveriges Radio ställde ju då den här frågan Till Israels ambassadör i Stockholm att Har judarna själva någon skuld i det här hatet mot judarna och liksom, Men sån fråga får ni inte ställa till mig Jag är ju jude ju Och Sveriges Radio tog bort den där frågan sen Ja, det var en intressant, uh, gör det faktiskt. Nu ser jag. Ja. Men det, ju... det alltså jag tycker jag tycker att uh, innan man befriar Palestina man måste först befria USA, Amerika, befria Sverige, befria Frankrike, alla uh, stora länder i västvärlden är ockuperade av judar. Under, under, andra under andra världskriget Så skulle ju, uh, judarna fly då, uh, säga, Bort från Tyskland Och man kan se bilder på de här stora fartygen Men alla de här fartygen kom tillbaka till Tyskland Det fanns inget land som ville ta emot judarna Kan du förklara det? Jag men vet uh, uh, uh, uh, uh, Så so här att det judiska problemet är inte bara tysk eller svensk Eller palestinsk Det är ett, uh, ett judiskt problem i hela världen. Alla länder det finns judar judarna alltså har äh, den judiska lobby har samma taktik i alla länder att äga massmedierna äh, styra politiska partier styra regeringar och det, till, samtidigt de har ingen äh, ingen lojalitet mot mot land där de bor du ser till exempel Sverige Sverige de här sverige demokraterna mm? de är mest egentligen har mest, de är läst lojade mot Israel och mot Sverige De, de pratar bara en eh, månad om Israels intresse och judarnas intresse Får de pengar av judar tror du? Det är inte enska böse Det är nåt som rigger runt ästen Det kan vara någon skit med din skarukoppling eller något kanske Ja, det, det är bra nu Jag Men äh, var, var, v, Ahmed, varför har judarna Monopol på lidande? Det är bara judarna Som har lidit i historien Kommunismens offer var 150 miljoner Det är ingen som bryr sig om dem Det är så här egentligen det, De har inte lidit Det är bara att när äh, En revolution äh, Drabbar judar Som till exempel i Ryssland Då kallas det pogrom mm? Medan äh, det Drabbar till exempel eh, när, när det drabbar icke-judar, då kallas det revolution. Men eh, det vill säga egentligen att när en revolution. Jag tycker att Hitler, eh, Hitlers rörelse var en revolution. Mm. Och då kallar de ju, judarna sig för offer, medan eh, till exempel Palestinska folket mot judar när de gör motstånd och kallar dem för terrorismen. Judarna har inte ledigt. Judarna som försöker dominera och alltså unionisterna som försöker dominera, de vet att göra motstånd är en rättighet. Det är till och med en skyldighet att göra motstånd mot ockupanterna. Mm. Hitlers rörelse var bara egentligen en reaktion mot den judiska dominans, den judiska makt i Tyskland. Och jag tycker egentligen att det, Hitler har, var den enda som har förstått på riktigt det judiska problemet. Men det kunde komma sig att det fanns judar, alltså hel- och halvjudar som deltog i Hitlers armé. Det är ju bevisat. Ja, men de försöker infiltrera både höger och vänster och alla. Det, infiltration är den, den, den grunden i den judiska ideologi att infiltrera och ockupera inifrån och styra inifrån så att de försöker styra alla partier och då kan jag säga till exempel att de här svenska nationalismen så fort de ser att den börjar växa då infiltrerade de Sverigedemokraterna till exempel och det är de nu som styrs så varje parti som börjar få ha någon viss betydelse kommer att infiltras och ockuperas i och för det är så sig eh, en gång i tid så var ju inte det har ju blivit någonting idag som de på många sätt inte är. Nu ska det eftersom nu så fort man ser då att, att de är styrda av sionisterna, då öppnar man de, de massmedierna och börjar prata om de massmedierna. Om det inte, om det inte var judar som styr, så de då skulle aldrig komma in i rikslagen eller i massmedierna. Men nu de, ja, eftersom de, är, de studier Israel då har alla, alla massmedier som styrs av judar har öppnats sig dem. Mm? Och det är massmedierna som gör en nolla till någon, någonting. Och det är massmedierna som gör någonting till en nolla om de vill. Mm? Förstår, förstår. Ja. förstår alltså, det. Jag det. Men ambass Ambassadören här i Stockholm alltså Han vill inte ha den där frågan Men det är Sveriges Radio som bestämmer Vilka frågor Man, Judarna måste väl kunna besvara alla möjliga frågor Som alla andra Ja men det är norm om det var normalt Men sionisterna i alla länder De tycker att det är de som har makt Att det är de som ska bestämma Det var en den här Ordförande i Judiska församlingen i Göteborg Han sa en gång att uh, Vem är antisemit Det bestämmer vi det är de som ska bestämma Vem är antisemit och vem är inte antisemiter Ja men judarna som hatar araber De är också antisemiter så Det är semitiska folk, bägge Ja de, är, de anser då Att De har rätt att hata Men icke-judar har inte rätt att hata Ja men det, det, det är Alltid så att de uh, Det är de som uh, Som har makt uh, Och de utnyttjar den makt som de vill men du Ahmed, ja, hörr, om vi ska säga så här också att du du jag vet inte om du är muslim så att säga, men varför kommer så mycket, varför kommer så mycket många muslim, muslimer till Sverige? Om islam är så väldigt bra, var, varför stannar man inte kvar i de muslimska länderna? Varför kommer man till till de kristna länderna för? Kan du förklara det? Jag tycker inte att alla, att dessa muslimer skulle inte tillåtas komma hit. Men han, de ska... kär, kär på andra. han var ju Ach, men var inne på det förut Varför han tyckte du det? Nej men jag tyckte till och med om jag var ansvarig Skulle jag utvisat dem För egentligen De Dessa muslimer De är inte riktiga muslimer Jag kallar dem för dissertörer För de ska försöka göra någonting I sina länder för att göra Deras länder Till nya Sverige Att de sina länder till välfärdsländer än till korrumperade röttna, dekadenta länder som de är nu. Så att, uh, men som jag sa dessa, dessa muslimer de utgör bara här idag i Europa, de moderna slavar. De, inte, de har ingen makt. Mm. Det, det, det är bara de bara städar de, de, de har ingen makt det vill säga att de, de, de, och dessutom de förstör relationerna mellan Sverige och muslimska länder de, för de normala marokkaner mm, kommer inte till Sverige jag kom till Sverige för jag har försökt göra en statskop i Marokko jag kommer inte bara hit och säga ja, ja, Marokko är inte bra jag vill ha uppehållstillstånd och, och sociala här i Sverige, nej om någon i det islamiska landet, missnöjd med situation i sitt land, ska först försöka förändra och förbättra. Men de försöker, det, dessa, jag betraktar de som förändrar, dessa som lämnar sig länder. Jag tycker att det är diktatörerna som måste lämna sig länder. landet. I Marokko, det är kungen i Marokko som måste lämna landet. Och folket ska stanna i landet. Nej, du, du hade ju en, en bra orsak att fly i ditt hemland, kan man lugnt säga. Ja, men, men till exempel Jag har mina jag har fyra bröder mm. Ingen skulle vilja idag komma hit mm. Så de är ja. re, re, riktiga marokkaner det finns i, Jag har inga släktingar här i Sverige Trots att jag har massa släktingar Men ingen skulle vilja komma hit Varför? De, För de som lyckas, lyckas överallt mm. okay. De som misslyckas de, Det spelar om de är i Sverige eller i, i Marocko De misslyckas, de bara... De blir i sociala fall över, Överallt mm. Men varför, varför kommer så många muslimer hit? Är det fel på religionen kan det inte vara Eftersom de stöder islam det är, något, det, det är regimerna som inte är bra Det, det, det är inte fel på religion Om de tillämpade islam De skulle vara mycket starka länder Och stora länder Men de är eh, Jag kan bara säga en sak Att att det finns mera religiösa här i Sverige som praktiserar sin religion. I Marokko det är det bara 1% som tillämpar islam. Resten är bara. De tror inte på någonting. Men det står ju. De, de, det, de, det står i mm? det, står, det? det står i Koranen att de kristna ska dödas. Det kan du inte förneka. Nej, nej, nej, nej. nej. Det står inte. Uh, det, det står inte. Ja, no, de men det, det, det gör det, det, det. det ju. Nej, nej, nej, nej, men det, det, men det står ju, ja, dit något. Nej, nej, nej, nej. Jag vet du, jag jag har läst Koranen ja. Ja. jag ska bara berätta så att ni inte uh, islam, tyvärr islam och kristendomen mm, islam och kristendomen de bara egentligen islam från början var bara en kristen sekt ja. det vill säga att egentligen, om du läser Koranen ja, så de, de talar mer om Jesus än Muhammed Jesus har mera betydelse i Koranen än i Mohammed mm. Mm. och Koranen säger bokstavligt mm, att de värsta fienden för minskligheten är för de troende är judar det står i Koranen de värsta fienden för muslimer är judar och det står att med däremot det står att kristna ska skyddas nej. jo, men det står i Koranen att kristna ska skyddas På en punkt håller du rätt i alla fall nej, men, ett det, det, Mohammed det, det, har ju tydligen skrivit ett brev där han har skrivit att de att ja, att, att, kan, kan inte veta mer än jag när det gäller islam alltså det är med, däremot zionisterna gör massor propaganda mot islam för att svenskarna ska hata islam islam egentligen utgör inget problem här i Sverige för de som Aha, kommer okay. hit som kommer hit från Marokko eller från islamiska länder de har inget att göra med islam Uh, hey, Okej, okay. men vad har de med att göra då då? Och, och jag kan säga så här att även de som åker nu och slåss med där som med de här uh. det är bara svenska som är födda i Sverige, de har inget att göra med islam egentligen uh. Okej, okay, men, här, va, men jag, jag, är uh, hey. mera, jag är mera representativ för islam än dessa. I, vad jag säger till er nu uh, det, det jag står för och jag, uh, jag har det är jag som har grundat Radio Islam mm. ja, ja. Och, och, och, och jag har grundat Radio Islam 1986 mm. och jag tillämpar i, Islam genom att bilda den här radion och vad blev det? Det blev bara att jag pratar om svenskarnas problem och den judiska makten i Sverige och vem har jag intervjuat som muslim? Jag har intervjuat erkebiskopen, Biskopen, syster marian Jag har aldrig intervjuat en muslim I Radio Islam, jag har intervjuat Okej. bara kristna ja? Alltså, irkebiskopen Biskopen i Stockholm, han kom Till mig, hem till mig i Radio Islam Med en grön Kavaj, för att hedra Säger han islam, och jag intervjuat honom Och det står på någonstans Jag tror att du... Uh, Uh, Kenneth, du har min, uh, den här kanske någon intervju med Christer Stendal biskop i Stockholm. Och jag intervjuat sist jag har intervjuat till och med Wikström uh, som var elkebiskop i Uppsala Jag har intervjuat honom. Ja, men jag, har, uh, jag har egentligen mera, uh, jag har propagerat mer för kristendomen än för islam. Jag har aldrig, jag har aldrig uh, uh, propagerat för islam eller missionerat för islam jag är till och med emot att svenskarna ska, för, ska alltså konverteras till islam jag är emot det kom en, en fransman till mig en gång från Paris och han kom, jag tog emot honom och han sa till att han kom hit för att jag ska hjälpa honom att konverteras till islam jag sa till honom, min vän, du ska inte konvertera till islam, det bästa tjänst du ska göra, det är att stanna att stanna kvar i kristendomen och jobba för en bättre relation med den islamiska, den arabiska världen och mot den judiska ockupationen i Palestina. mig. Jag tycker att ingen svensk ska gå över till islam. Det räcker bara om muslimerna själva eller riktiga muslimer, de är inte det. De är bara nollor. Det står så här, 2.191, och döda den, det är då var ni än möter den, fördriv den från den platser varifrån det har fördrivit er jag, jag förtryckte dem än värre än döden. Och människor som tillhör andra religioner, ska om de inte vill bli muslimer, dödas. Och här är flera citat från Koranen, där det står att de kristna ska dödas, de som inte vill underkasta sig i islam, de som inte vill bli muslimer, de ska dödas. Och det står här det står 2.191, 9.5 9.14 929 47, 4 8 12 till 17 står det. Ja, en, av den, en, en av de mest grundläggande trosatserna i islam är att Allah ska ha makten på hela jorden genom människor som underkastar sig och lyder honom, det som gör det kallas muslimer ordet islam betyder underkastelse och muslim den som underkastar sig detta sker konkret genom att muslimer ska ta makten i hela världens alla världens länder och för att alla människor ska underkasta sig i Allah ska koranens lagar och regler gälla sharia, det som inte vill underkasta sig genom att komma till att islam måste ändå lyda dessa lagar deras existens tolereras då som är fallet med judarna och de kristna och blir en andra klassens medborgare eh, dimish eller simmis med mycket begränsade rättigheter. Människor som tillhör andra religioner med undantag för suraris syfrier ska om de inte blir muslimer dödas Får jag fråga dig Vad läser du nu? Fråga prästen katoliknu.se men det, det här det, det är inte Koranen Jo det är, du, det, är, det, är det faktiskt du, Nej men du ska köpa en Koran uh, Som är översatt Av en En, en, en svensk uh, Som är inte Med Medan jag, jag kan säga Det som kommer nu men De dödar ju hundratusen kristna varandra år Ahmed Hundratusen kristna dödas varje år av muslimer lyssna, Det kan du inte förneka lyssna, lyssna på mig de som, muslimer som dödas av muslimer är mycket mer jo, jo. Om, du ser till exempel, om du ser i Syrien det är så, muslimer som dödas är tusen gånger mer än vad, det här är egentligen har inget att göra varken med islam eller, men det, det här är bara eh, CIA och Mossad som organiserar några no no galna antingen uh, själva medvetna agenter eller lurad men i alla fall Viktigast egentligen är att det som kommer i koran varje värld till exempel. Det kommer inte allmänt. Det kommer om en viss fråga till exempel om det har varit en, till exempel ett slag någonstans. Det kommer om det här slaget. Inte allmänt. Och du läste om ordet medborgare. Det finns inga ordet medborgare i kran 600 talet Ordet medborgare var Jag hörde att du använder. Det här egentligen är bara en konstruktion. Men viktigast är du som är också. Det är du ska se i Sverige vilka problem har ni idag. Vilka problem. Man brukar säga att tänka globalt och handla lokalt. Vad kan vi göra här i Sverige? Vilka problem vi har i Sverige? Mm. Uh, vänta nu, har vi problem i Sverige att muslimer dödar kristna? Varför, dö dödar, var, va, varför dödar muslimer cirka hundratusen kristna varje år? Varför? Jag, ska, jag, ska, jag, ska. jag till exempel. Jag, jag. jag. jag skulle aldrig kritisera kristendomen om de inte tillämpa, nej, judendomen om de inte till, tillämpar judendomen i Palestina idag vad står egentligen i gamla testamentet det är, men om de tillämpade, det då blir det ett problem för mig också för alla människor och problemet nu det som tillämpas idag i Sverige, vad är det som är problemet idag i Sverige? okej, okay. jag menar vi behöver i Sverige och i Palestina till exempel vad är problemet? Ja? men det här till exempel i Syrien det inbördes krig Muslimerna emellan, det är Amerika och Israel, beväpnar några galningar, de här Daesh och de här, grejerna, och de dödar andra muslimer. Till exempel Saudiarabien har mobiliserat alla arabiska stater för att bomba Yemen. De har aldrig gett sig eller mobiliserat sig för att bomba Israel till exempel. Det vill säga att man ska se nu hur ni kan göra i Sverige här ett bidrag eller en roll för att lösa problem vi har i Sverige ja? Sverige här vi behöver mera demokratiskt vill säga att eh, massmedierna ska inte äggas av en maffia eh, vi behöver till exempel att svenska folket ska ha makt i sitt land i sitt eget land ja? vilka problem har Sverige idag eh, vem ockuperar Sverige idag du till exempel, ni vad är problem vi har idag om du går på gatan eller om du träffar folk i ekonomin vem egentligen utnyttjar svenska pengar till exempel här om du ser till exempel hur många miljoner som demokraterna idag använder det för att de är för Israel eller hur mycket pengar ges till, till judiska församlingar för att skydda sig eller för till exempel massmedien Boniers, svenska dagbladet. Uh, hur mycket jag menar man ska se vilka problem ni har? Uh. Här i Sverige. Ja, när jag öppnade Radio Islam till exempel. Jag bor redan inte gå och rota på, på vad som står i Gamla testamentet i Nya testamentet. Men jag ser det som händer i Palestina och ser vad jag har till det. Och det är samma sak. Negativa saker som händer i Sverige. Då ska man se vad jag har chocken till dessa negativa saker. Och om man vill äh, gå vidare internationellt, allmänt, då ska man se att konflikten som inte har varit 60 år inte löst, det är frågor. Vad är orsaken? Vem legitimerades ockupationen där? Vem, äh, vad? Det är judendomen, det är sionismen. Mm? Resten är bara, man kan alltid förstås om man vill ha problem. Går jag, jag brukar säga att judarna är fria att göra vad de vill och tänka sig bara Uh, att deras frihet ska sluta där frihet börjar. Det vill säga att en jude har rätt att piska sig själv om han vill Eller om det står hans Men han har inte rätt att piska palisinerna Här står att Mohammed hade samlag med den döda kvinnan Jag Mohammed klädde henne i min skjorta Så hon kan klä sig i de himmelska kläderna Och jag hade samlag med henne i hennes grav För att dämpa trycket i graven Hon var den bästa av alla skapelse för mig Eller Abu Talib Nämligen Fatima-mor till Ali uh, Al-Dilmi från Ibn Abbas Det står i Eh, uh, ska vi se vad det står någonstans där uh, Islams profet Mohammed nöjdes inte bara med att våldta slavar Han hade till och med samlag med sin vid, Vidrigt sak Samlag med sin farbrors döda fru Får jag fråga dig? Det har aldrig gått och det är 100 procent Jag kan slå vad det står inte någonstans Enligt koraden får en muslim ljuga Om det främjar islams sak Nej, nej, det. Har du det, det var programmedan har uh, hittat så står det där? Det här är bara, jag tror att det var en judisk propaganda, men jag ska säga det. För mig, det spelar ju vad händer 600-talet, eller i middeltiden, eller antiken. Det viktigaste för mig, att det ska inte upprepas idag, det som de grymma saker, till exempel i andra världskriget. Det viktigaste för mig är att det inte ska prippas idag, men det är Israel som prippar det som händer i andra världskriget. Men att Mohammed han får var vad han vill då, men, men frågan är muslimerna, ligger de döda idag? Eller i Sverige här? Har du det problemet i Sverige? Varför ska du leta efter saker som vi har inte något problem av idag? Sanningen är väl att, att både judarnas, jud, judarnas skrifter och muslimernas skrifter är lika avsjövärda och ondska skrifter du kan inte säga att judarnas skrifter är onda Och muslimernas skrifter är goda Och kärlek och sånt Så, Katastrofalt är att både kristendomen och islam Kommer från judendomen slakt med, slakt, De här slaktmetoderna är inte mycket bättre Halalslakten och judarnas slakt är inte mycket stor skillnad Jag ska bara säga Att både kristendomen och uh, islam har ingen plats egentligen i den här modellen och, och, och därför de kommer från judendomen judendomen måste egentligen judendomen måste det eh, ska inte existera längre ja? och det är samma sak i så fall islam därför islam och kristendomen kommer från judendomen be... allt, be... allt, allt som är dålig är judendomen och islam kommer från eh, kristendomen och islam kommer från judendomen okay? I, i så fall man ska man ska utrota den här källan till alla de, de onda sakerna. Du, du tycker våra kvinnor ska klä sig som i hucklen så här, dölja hår och huvud och allting man ser ju inte ens ögonen, alltså det är ju ren stenålder alltså. Men från Marokko? Jag har aldrig sett i Marokko till exempel en kvinnor som har charlir sh som har i, i, i, mina familjer mina släktingar eller ingen har charlir. Jag mötte en kvinna, du, jag mötte en kvinna i Mars den gång. Jag såg inte ens hennes ögon. Allting var täckt. Men, men jag kan säga så här, som i Sverige här, mm, och i Amerika, det finns ju hover det finns pinks vänner, det finns uh, de här till exempel uh, de här uh, som gifter sig med hundra kvinnor vad heter de här de här amerikanska sekten som heter ja de där ja, ja de som... men i alla fall det finns några små grupper som är sekter det har inget det är en tolkning, en tolkning men det har inget att göra jag ser vi har det tillräckligt med problem vi behöver inte importera problem från 600-talet eller problem som inte gör ett problem de får, om, om kvinnan får promenera sig naken hon får promenera sig också uh, dold om hon vill viktigast för mig är det om det är ett problem för mig, för samhället är uh, bekymrad i dig ja, men jag ser inte att det är ett problem idag att, att folk har uh, om de får. Om De får gå nakna på gatan. eller halvnakna Då får de också uh, klippa sig om de vill. Den här friheten uh, har de. Vad va, har du för åsikt om de här, de här talibanerna till exempel? Som, som de, de tolkar alltså Koranen. Tolkar de verkligen Koranen på det rätta sättet? Alltså? Eller tolkar de Koranen fel? De är idioter. Men som jag sa, talibanerna drabbar inte Sverige, drabbar inte Västsverden drabbar inte Marokko, drabbar inte låt de här det är vissa bergfolk här mm? eftersom de har varit drabbade av ryska ockupationen amerikanska ockupationen, kommunismen då bildades de här eh, någon, någon sekt du vet vad talib ordet taliban mm? ordet oh, aye, aye. taliban betyder studenter Mm. ja, de studerar alltså. Så det var några skolor som bildade dessa insekt som heter salafister. och de bildades några ungdomar som heter, och de kallades talibanerna. Men ja, det är inte hela, ja, men det är inte hela, det är inte problemet för för uh, Afghanistan. Jag kan säga fortfarande, om du om du har någon minut i ditt program, försök. Viktigast som problem som finns i Sverige så att folk, eh, folk märker att du behandlar Sverige som eh, problem som angår dem som de lever, som de ser Vilket problem har du egentligen om Mohammed har lagt med en död kvinna 600-talet vi vill inte ha muslimer i Sverige vi vill inte ha moskéer i Sverige vi vill inte ha de här kvinnorförtrycket och de här slaktmetoderna heller vem kan säga så här du till exempel nu om du skulle prioritera alla problem som finns i Sverige Vilken är första problemet? Tar du? När, när, när, när muslimer i Sverige säger så här Att de här terroristerna det är, inte, det är inte islam Och islam det är fred och kärlek Då ljuger de Isla, i, Islam är inte fred och kärlek Det är hat Kvinnoförtryck Djurplågeri okay. Hat mot homosexuella, Till exempel HBT-hat Propagera mord på sådana personer, oavsett vad man tycker om sådana personer. Okej, okay. jag är korsdog mot det här, i så fall mot islam. får se om det, om det lyckas. Men ja, jag menar bara att, okej. Okay. Kalla ditt program för anti muslimska så prioriterar det. Alltså, ja, alltså, muslimerna är många ja, gånger. Judarna judarna, judarna judarna är ju ett stort problem, eller zionisterna, när de har sådana här makt, De har ju makt, alltså radio, tv, tidningar. De, de finns ju överallt. De äger ju media, de som i USA där vad som David Juk har talat om. Det, det är ett stort problem för USA ju. De äger alltså radio, tv, filmer. De här ja, för mig, för mig det är det problemet nummer ett. Okej. Okay? Mm. men jag kan inte göra alla till fiender uh, vara en donker, hot, en donker mm. jag ska se först jag kan göra som är nyttig och som jag kan samla hur många som helst emot den jag är ute efter att splittra jag till exempel jag är inte religiös jag är inte praktiserad. jag kallar Radio Islam men jag tänkte att jag skulle kunna få med mig muslimer mot den judiska makten men samtidigt, muslimerna vet att jag är för demokrati, för yttrandefrihet, det vill säga att jag är mot mord, mot våld, mot allt, allt det där. Men vad jag kritiserar, även när jag kritiserar judar, jag kritiserar bara för att de tillämpar dessa grymheter för ett helt folk i Palestina. Men om Sverige var ockuperad av muslimer, jag skulle kämpa mot muslimer också. Okay. Om Sve om, Sve om muslimen hade makt här i Sverige skulle Jag kämpa mot dem Precis som Marokko, jag har kämpat mot kungen i Marokko Han är muslim mm? Men jag har kämpat mot honom Jag försökte göra en upp mot honom Jag vet, Du flydde på jag, jag är mot kungen Till saudi Arabien, mot alla arabiska regimer Som är muslim, men jag är mot dem Men eftersom det är ett problem Men att gå bara och ta saker och så där, uh, Som inte egentligen ett problem för Sverige eller för Marokko eller för det här problemet som du pratar om de är varken problem för Marokko eller för Syrien eller från problemet i dag som är synliga och akuta det är ett en ockupation som har varit 60 år i Palestina ja. Jo, ja. Mm, och jo, jo. Sverige här det är den judiska makten som är mycket, mycket farlig Okay? Och du kan egentligen mobilisera massa muslimer för att stödja dig. Du ska inte göra dem fiender, för. De, de håller med dig som jag. Mm? Mm. Vilka, är det som, vilka, vilka är det som hatar judarna i Malmö? Det är ju, det är ju muslimer. Det är inte vanliga svenskar som attackerar okay. judar i Malmö. Det vill säga bara att du kan ha svenskarna som allierad mot den judiska ockupationen. Men, men varför? Därför den, den palestinska konflikten har också importerats här med judarna och muslimer det vill säga att eftersom det är en konflikt mellan judar och muslimer i Palestina då finns det en konflikt i alla länder, det finns judar och muslimer och det är inte bara muslimer det är en också mellan judar och kristendomen därför en stor grupp av palestinier, de är kristna 20 procent av palestina är kristna och de också gör motstånd mot den, den kristna arkebiskopen i Palestina. Han sitter i fängelse. Mm. Ja? Uh, jag tänkte egentligen nämna en sak för programledaren, jag, jag måste utgå i programmet tyvärr. Ja, jag kan koppla uh, bort kär. dig. Okej. Okay. Ha en trevlig kväll båda två. Oh. Uh. Hejdå. Ja, hej då. Hej då. Hej men du, Ahmed, alltså det här är ju gamla religioner och sånt. Det går inte att tillämpa idag. Det är ju en helt annan tid. Alltså det är ju en modern tid, va? Vi ska, ska berätta det det. Jag tycker, tyck att det skulle, det, man kan inte vara både intelligent och religiös, okay? Jag håller med dig. Det är gamla religioner Mycket gamla Man ska inte tillämpa dem. Och det är för jag, men i Sverige tillämpas inte Islam. Om det finns några galningar, då de ska man stängas in i, i psykiatri. Men eh, jag, menar det, vi har inte, jag har inte det problem som vi har mött här. Det, det är den judiska makten som vill tysta mig. Om vi säger så här till exempel att eh, muslimerna kommer till kristna länder och kräver liksom moskéer och sådana här saker. Men hur behandlar muslimerna kristna i de, i de muslimska länderna? Jag har just varit i Turkiet som inte synskland, det ja. finns kyrkor överallt, i Marokko det finns kyrkor överallt, i Casablanca överallt, i Libyen, i Egypten, Egypten, 10%, Egypten är kristna, mm? Mm. överallt, det, det är inte det. varför ska du leta efter problem som du inte har här i Sverige? Hur kommer, det sig, hur kommer det sig att de vita gjorde ju då de svarta kristna i Afrika? Men i Afrika så har ju ett mycket stor del islam tagit över allting. Hur kommer det sig att de svarta blev muslimer? I, i Afrika alltså? Du vet att eh, majoriteten av Afrika var bara animister. De, de var inte ateister, ne? Och när... Eh, kristendomen och islam börjar sprida sig, då finns kristna som har konverterats till eh, kristendomen och det andra som eh, genom att eh, Europa har ockuperat Afrika så har kyrkorna missionerat och fick många eh, afrikaner att bli muslimer majoriteten i Afrika nu är kristna, de är inte muslimer mm. om du tar Nigeria till exempel Nigeria, majoriteten är kristna Gab i Kongo till exempel nästan 95% är muslim Sydafrika är alla kristna så det är inte Jag menar om du tar hela Svarta Afrika 95% är kristna de är inte muslimer du tar till exempel Liberia Uh, om du tar till exempel den här uh, elv, kusten, uh, Cote d'Ivoire. Om du tar uh, Sydafrika, Kongo. Uh, Alla, uh, men det de, de är bara kristna. Alltså, någon film, någon film där på YouTube när den här svarta galningen gick till attack och brände ner en kristen kyrka. Det var i något afrikanskt land, det var här nu under vintern. <här> Det är, det är Boko Haram som ligger i, i Mali mellan Mali och, och Nigeria mm. men det var en liten, liten, liten grupp som är stod av en galning egentligen men uh, kvarstår nu att hela Afrika idag och hela den arabiska världen är i kaos där Hur blev det efter Kadafi uh, förresten? Uh, uh, vad hände i, är i, I Libyen Det är kaos Alltså ja. det, är, det, är, det finns ingen stat längre i Libyen Det är bara små grupper som uh, slåss mot varandra finns ingen stat längre Så den här arabiska våren har förvandlats till den uh, vintera våren hur kommer det sig då Shia-Sunni-muslimer emot varandra? Hur kommer det sig att den arabiska världen är så splittrad mot varandra också? Det är också konstigt. I medeltiden här det var religiösa krig i Europa mellan katolikerna och protestanterna. Och liksom. det, det är samma period vi går igenom. Det vill säga att varje egentligen kontinent eller land har sin egen historia. Lägg märke till en sak. Till liksom exempel franska revolutionen det behövdes hundra år av massaker och terror innan det stabiliserades och blir som det är idag. Det vill säga egentligen att det, det, det, alla revolutioner det tar mycket lång tid för att det blir riktiga förändringar. Och det är samma sak nu, det är inte bara att trycka på en knapp och allt. Det, det, det, det, det. Du ser till exempel också i, i, i, i Ryssland alla länder har sina egna Uh, utvecklingar och förändringar och de behöver inte nödvändigtvis exakt följa den svenska modellen eller franska modellen så att fransk har sin egens, eget sätt att förändras. Sverige har också du vet till exempel det har varit franska revolutionen mm? miljoner som dog i den och nu har jag läst en doktors om Sverige och det står att Uh, 1809 har general Adderkruz som var egentligen finsk general gjort en statskupp mot kungen i Sverige och det är den här statskuppen som har skrivit dagens konstitution i Sverige och den jämförs med den franska revolutionen det är den som egentligen har avskaffat monarkins riktiga makt i Sverige mm. det, det, istället för att göra en revolution med terror och allt i, som har skett i Frankrike, så har Sveriges demokrati kommit genom en statsskupp. Svara ärligt nu. Tycker du att islam är, är kv, kvinnoförnedrande? Förnedrar islam kvinnan? Ja eller nej? Rätt eh, Jag kan säga så här. Först, alla religioner mm, eh, är en produkt av sin tid judendomen är produkt av antiken kristendomen är en produkt av 2000 tillbaka och islam islam, man kan säga kristendomen var en reform i judendomen och islam försökte vara en reform i kristendomen, det vill säga det är bara små reformer men egentligen det är samma grunder islam till exempel innan islam kom det var många som hade det är 20 Mohammed han trodde att han har gjort en revolution genom att säga att ni får inte gifta er mer än fyra mm. och det var en tid där massa som dog i krig männen och det var en massa kvinnor som hade, eh, som hade inga män och då han det hans sätt att lösa ett problem men idag förstås det är en annan tid det är svårt att, för mig det är svårt bara att ha en kvinna nu kan man ha fyra mm. Uh, det, det, det, det är sjukt mm. men det är ingen. du kan inte hitta till exempel i min hemby i Bergen, i Marokko jag har aldrig träffat någon eller känt någon som har mer än en fru men däremot massa som hade ingen fru som har inte råd att gifta sig överhuvudtaget eller ha en lägenhet en bostad så det är inget problem. De flesta muslimska kvinnorna i Sverige som man ser, de döljer så att säga bara håret va? Och har vanliga kläder för övrigt. Det, och det, det är inte så farligt men, men de här, de här huck, huckle, huckletanterna man ser som är klädda i hucklen, alltså det, det ser ju inte klokt ut egentligen. Det är ju stenålder alltså. Jag missförstår inte massa saker. Nu det har här skrivit en massa artiklar i Marokko som säger att egentligen den här slöjan det är ett nytt sätt att ragga karar. Det är många kvinnor som tror att om de har den slöjan ska karen tro att hon är religiös och fin och trogen. Det är bara ett sätt att ragga. Det är inte... Kvinnor är samma överallt. Det är... Jag menar om... Kvinnor, om du träffar en svensk tjej eller en marokkansk tjej i grund och botten de kommer att vara arroganta de kommer till om du, om du är svag de kommer att försöka styra dig oavsett om hon är slöja eller inte slöja, hon kommer först att störa dig och det vill säga att egentligen relationen mellan man och kvinna, det bestäms mycket av personlighet det finns dominanta kvinnor det finns dominanta män om det är en dominant kvinna för en dominant man då blir det konflikt men om, eh, ibland de kompletterar varandra så man ska inte förenkla det där jag, jag, jag läste upp en gång på 1990-talet det var en, en kvinna som dödades med 16 knivhugg hon ville alltså skiljas då från sin muslimske man och han sa så här det får man inte göra enligt islam får man inte skiljas helt enkelt så han dödade henne med 16 knivhugg och det var hans försvar när han blev gripen av polisen varför han dödade sin fru med 16 knivhugg hon ville skiljas och det är förbjudet i Islam. Jag menar, det finns både amerikaner och franska som har huggit sin fru med sjugg Men det, det, det, det är galningar, man ska inte sen förvandla sig, det är vad svenskarna gör, det är kristna. Det, det, jag pratar med dig som kristen, som muslim, tror du att jag ska högga. Det, det, det finns galningar förstås, även de som kallas muslimer bland dem. Men det... Nej, vi har väl kanske en miljard muslimer i världen och de allra flesta. Hur många är det som är så att säga, extrema muslimer utav de här en miljard ungefär som, som stöder Al-Qaida? Och... Precis så, som du ser hur många extrema svenskar som finns. Det finns alltid några Smågrupper men i majoriteten är som jag och, som du och jag. För, det, det, om du åker till Marokko Eller till lite avvisad, nu ska du säga att det är precis samma sak över det här. Men jag säger så här Jag tycker tyck inte Jag tycker inte att Islam passar in i Sverige alls Utan det är ju In i en religion egentligen Som passar in här Kring eh? Hitler, Hitler Hitler till exempel Ja han... Det ser mycket positivt om islam Säger att islam passar bättre för Tyskarna än kristendomen det, här, det finns på min ja, facebook-sitat ja, från ja, ja, jag sett, men vänta nu Kri Kristendomen från början har ju tvingats på oss Vi hade ju alltså, du vet, vi hade ju asatron Det här, Eddan, Eddan med Oden och Thor från början Så att De har ju tvingat från början alltså I Norden på oss kristendomen också Ja, men nu du, du Ingen tvinga på dig någonting Du är fri, okej okay? Och jag tror att varje svensk kan vara fri och man. Det är ingen som tvingar varken i Marocko eller, eller någon religion. Ja, men det är ingen som tvingar på mig och mina bröder. Eller på... det, det här är egentligen precis som i alla länder. Du, du är fri att göra vad du vill. Det finns folk som är religiösa, andra som inte. Det finns ingen tvång längre i något land. Hur går, hur, hur, hur går det för det här muslimska Egentligen som, som fanns förut i vissa länder? Muslimska brödrarskapet jag kan bara säga att muslimska budskap liknar ungefär det har samma vikt som pingsvänner är som Jehovas vittnen mm. men de, de har en makt i något arabiskt land eller islamiskt land i Egypten Mubarak föll, det var militären egentligen som försökte ha dem som en täckmantel men sen de satt den här som blev president i fängelse, han sitter i fängelset nu men det är militära som styr Egypten idag. om muslimska skapar dem i fängelse. Det är ja. det är Men alltså en... överhuvudtaget det här med religionen alltså. Vi man kan klara sig helt utan religionen alltså. Man behöver inte ha Bibeln eller, eller Torah eller Talmud eller Koranen eller de här, de här alla andra möjliga skrifterna. Vad heter de där? Buddha och, och he he hela... Var, varför, varför måste man ha religioner för? Man kan klara sig helt utan dem Men det här religion Det är som en sjukdom egentligen den ha, Folk har bara När de inte vet Då tror de istället Det är istället för vettandet som man tror Det vill säga om de inte om, Och det är, vi vet så lite om universum Om, om livet och sånt Och då, då kommer att kärlataner Och ersätter den här behovet Att veta med tro Men det är ingen som tvingar det Det är bara att folk till exempel min mamma, eller din mamma. Äh? Hon har inte förmåga att följa utvecklingen och studier och kemi och fysik och, och universum och äh, vetenskap. Och då behöver hon bara några enkla även om de är felaktiga grunder för att stå på. Därför äh, och därför teorin undras varje dag. Och därför det kommer charlataner eller profeter som du vill, eller Jesus eller Mohammed eller vad du vill, och kommer de med egentligen bara lögner små saker som de tror på inte tror på, jag tror de vill bara styra dem och folk tror på det för att ha gemensamt språk då till exempel de har då samma lagare arv och man ska begrava som man ska tro man blir efter döden och sånt men om man kan om man egentligen jag tror inte att man kan vara både intelligent och religiös och tro det, får egentligen, det är bättre att vara förstås frittänkare om man kan tänka men det är hur många som kan tänka idag och fortsätter jag menar de flesta människorna också som flock de följer bara en ledare eller följer en grupp det är som flock och en annan sak är att Religioner med tiden blir en del av identitet. Det vill säga den som en flagga. Flagga det är bara tyg. Men det blir en del av till exempel svenska flaggan. Det är bara tyg. Men folk, det är som det är som fotbollslag. Det blir en symbol och folk blir fanatiska av den symbolen och organiserar sig runt det. Men idag, du sa själv, miljardkristna, miljardmuslim, man ska försöka respektera deras. De här samtidigt försöka då ha en gemens, ett gemensamt språk mm. med dem och försöka ha kompromisser med ja <laughs> ja han är på biltelefon där nu har jag så under ah Uh, vi får nog tacka... Jag dra med drama där för han försvann helt enkelt. Och jag var lite trött också då. En som lipar åt mig här på en reklam från Microsoft. Jag har men massa citat här från internet här. Faktiskt, men jag orkar inte dra upp. Både uh, svettigt här och, och, och tröttsamt också. Uh, ska vi se här nu... Uh, vi hade ju med oss, jag fick koppla bort också Johan Persson vill ju ringa också mitt uppe i alltihopa här. Från Huddinge, men han får återkomma och även Lars Agerstig också får återkomma också. De har en helt annan tid där på så att Jag får försöka jag gjorde en lång intervju också en gång på flera timmar med Leif och Agerstig. Men jag får försöka prata med Lars Agerstig på Filippinerna vid en annan tidpunkt som passar honom och göra en inspelning också här. Och White Voice kommer att lägga ner sina program efter program med 100. Så vi kommer väl kanske bara ha vissa arkivprogram där som vi kommer att ersätta också. Ja, ja. ja. Ahmed Rami försvann där. Han var med på någon mobiltelefon. Så att vi kopplade bort honom där. Vi hade med oss också... Ja, nu måste vi uppgradera Skype också. Men det kan vi göra just nu också. Det måste man ju absolut göra just nu. Men i alla fall... nu snedstreckt veckans program. Och sverigekanalen.com har passerat precis 41 000 besökare. Och så har vi gällrehornet.tk och gällrehornet1.tk som är bloggarna med cirka 5 000 besökare. Och sverigekanalen.com har ju då... Mellan fem till besökare. Och nu måste vi uppgradera Skype också mitt under pågående livesändning. Alla ja, Agersteg har en helt annan tid där borta i Filippinerna. Jag har gjort en intervju med honom på tre och en halv timme någonting tidigare. Och vi kommer att avrunda sen. Jag ska se vad som kommer klockan 20 här om det blir program Men 100 med White Voice. Så ska man faktiskt lägga ner. Jag hittade flera intressanta adresser här. Som jag kunde bädda in spelare på. Och ytterligare program som tillkommer nu i programschemat. Det är nämligen så att det finns fler alternativ också. Stäng jag alla program i fortsätta instrationar. Vi, måste av, av, vi kan inte hålla på att starta om datorn här. Det går absolut inte. Så att uh, rent tekniskt så tappar jag lite grann vänsterkanalen här på mikrofonen ibland. här Det kommer från ett gammalt kassettdäck. Och så hade vi ju högtalat telefoner med oss också va? Om datorn här. Vi kör ju från V-datorn. Ja, nu ska jag se. Vi kopplar in. ska jag väl se. Den här svarta här. Ja, det är mycket med det tekniska ja man kan bli osamst bara av att prata om religioner alltså faktiskt och politik också nu ska vi se om vi inte just det här så här med stora stora siffror och max på högtalar 18 april 1941 och 10 år 2015 1941 och 20. 1941, 1941 och 30. Ja. 19:41 och 40. Och jag kör med schemalagda program för Rallar Radio. <laughs> 19:41 och 50. Jag var ner i Hedemora här och putsade bort lite tandsten men jag ska tillbaka den 27 Det var en tidigare lagning från 2012 som hade gått sönder delvis i alla fall. Det får ta emot faktura och jag släpper betala också nu senast jag hade pengar till god och var otroligt dåligt väder. Det ska väl bli åtminstone delvis lite bättre och lite mer solperiodvis i alla fall. Och lite högre temperaturer under, under, under veckan här också. Och stöd oss ekonomiskt också på 634252-1. Det är politik och religion som gör att människor strider. Och religionerna är mycket stor orsak till oroligheter och, och terrordåd och sånt. Om inte islam och sånt fanns alltså då var det betydligt lugnare i världen kan jag säga. Och det har varit eh, krig också mellan protestanter och katoliker och så vidare genom, genom mänskliga historien. Så att religionerna är en mycket stor orsak till de här stridigheterna. Men vi lämnar alltihopa där. Tyvärr så tappar vi kontakten med Ahmed Rami. Radio Islam försvann ett tag eh, men de finns på radioislam.org på olika språk men det är väl inte någon propaganda egentligen för islam utan det är ju en sida som tar upp mycket, väldigt mycket om judar och sionismen. och isväder stället alltså helt enkelt då han var med på någon biltelefon där eh, som kopplades bort till slutbråk vi hade med oss också karpstriparen från Karlstad som hoppade av sen och eh, Johan Persson ringde också upp från Huddinge men han, han kopplade jag bort faktiskt och så får vi se om man kan ha några samtal med vad heter han? Lasse Lager Aagerstig heter han väl. Han bor ju på Filippinerna där. Det var någon mirakelmedicin som gjorde att hans smärta försvann också. Jag har ett hälsike med min blåsa här. Jag måste ju kissa titt och tätt. Men så fort jag kommer ut så blir det mycket bättre faktiskt. Det, det tekniska är väldigt lugnt och fint här faktiskt. Det, det låter bra och så vidare faktiskt med medicin som gjorde att hans smärta Mikrofon 3B från B-datorn här och så. Och inspelningar sker också här och delvis schemalagda. Ja, sverigekanalen.com. Jag besöker från hela världen faktiskt. Kina och Ryssland och Brasilien och Australien och en massa olika länder där. Och dela och sprida den adressen faktiskt. Gör det vidare på olika sociala medier. Tipsa vänner och så vidare. sverigekanalen.com och bloggarna också då, hjärlehundet.tk gällarhonet1.tk. Det är 364 sidvisningar på den här gamla bloggen. Och på bloggplatsen.se har vi också sverigekanalen.bloggplatsen.se. Lite oregelbunden uppdatering, ganska enkel. Men ändå har ni ju kanalerna, de, vanliga kanalerna, de vanligaste kanalerna är samlade där faktiskt. Med inbyggda inbäddade spelare. Jag jobbar ju mycket med koder för olika såna här reklambanners och inbäddade spelar och sånt. Och besök också korta.nus nästa veckans program. Det sker flera ändringar också varje vecka där. Närmast är det White Voice som kommer att ändras här troligtvis helt och hållet. Radio Britten försvann ju också tidigare. Det ska ju vara en variation också. Men det blir mycket program främst från USA blir det väl på musicwebtown.com Har jag ju sedan tidigare år Skickat upp där Nu kan jag bara skicka upp en mp3 i taget där Men där hittar jag en väldigt massa intressanta saker faktiskt. Det är uppläsningar och gamla radioprogram Och grejer faktiskt Kjell Stensson hade ett föredrag på 25 minuter Han var ju tidigare tekniskt ansvarig På Sveriges Radio Han har varit död i flera år Han var ju med att införa stereosändningar På Sveriges Radio Införa FN-bandet och grejer Ja, vi tappade kontakten till slut med Ahmedrami där. Men det behövs inte så mycket egentligen för att bli osams. Man kan sitta och diskutera religioner och politik och så blir man världens ovänner faktiskt. Nej, men visst är det så. Vi har kanske en miljard muslimer i världen och de allra flesta muslimerna är ju helt vanliga skötsamma människor så att säga. De har ett arbete. Eller om de är arbetslösa lever de på bidrag. Men de är liksom inga terrorister. De vill inte skära halsen av oss kristna och så. Visst är det så. Men... Det här med att se kvinnorna i de här Hucklarna som fladdrar i blåsten alltså Det passar inte in så att säga Man ser direkt att det här är he, Ja Det, det, det krockar oss alltså med religionen Eller kulturerna krockar med varann Helt enkelt Och Mona, Mona Salin kallas för rasist också nu Utav muslimska ledare Det är mycket intressant Det passar in. Och som sagt Karpstipan fick inte medverka på länsman Där Ja, det finns ju mycket som helst Att ta, ta, upp, ta sig upp faktiskt Ämnena, man skulle kunna ta upp Hundratals med ämnen här Men nu närmast måste jag väl nästan Titta lite grann på Vad vi ska bjuda på nu Klockan Klockan 20 På musicwebtown.com snesteg UNR Med siffran 1 Och sen ändrar man bara där UNR1 till UNR2 och så fortsätter man uppåt men ni kan bara se tre spellister ni måste nämligen ha ett konto på musicwebtown.com och det kan ni göra helt gratis efter fyra veckor så begränsas det och då kan ni bara se tre spellister och det är helt lagligt att skicka upp musik och annat på musicwebtown.com och där har man skickat upp en otrolig massa saker faktiskt och där ligger också Sveriges fria radio på flera adresser också bland annat på UNR4 eller korta.nu snedstreck SFR Sveriges fria radio det var för flera år sedan som Janne Mild hade ett projekt med tillsammans med andra där var vi 15 000 lyssnare alltså korta.nu snedstreck SFR jag hittade en spellista också med 115 låtar här med Anita Lindblom faktiskt hon lever ju ensam på franska riviäran är det väl nu uh, nej, jag tror vi bjuder på lite gamla svenska godingar här med Karl Järred och Sara Leander på Ammel, Harry Brandelius Lasse Dahlqvist Edvard Persson, på Ammel Evert Taube, Sigge Fürst, Ernst Rolf Och uh, Grönberg, Karin Juvel uh, Sara Leander igen uh. ansvarig utgivare varit Gunnar Andersson här faktiskt och vi tackar också Kent Andersson som var med på telefon tidigare också och vi hoppas få med Daniel Spansk också senare och nationalsocialisterna på nordfront.se har också börjat med radio nu också faktiskt vi får tacka för det här lördagen och nu blir det på musik och klockan 20 får vi se vad vi, vad vi hittar på. Om det blir det allra sista finalavsnittet, nummer 100 av White Voice. Det är så att det finns nämligen raser i USA. Och alla raserna som finns i USA har sina bosasområden och sina organisationer. Judarna har sina organisationer som är mäktiga, fast folkgruppen är så liten. Som tar tillvara intressen för de judiska intressena. Och de svarta har sina organisationer som tillvara tar de svartas intressen i USA. Och asiatiska organisationer, intresseorganisationer för asiaterna. Och latinamerikanerna har sina organisationer. Och, och organisationer och, och sånt som tillvara tar deras intressen faktiskt. Men i Sverige finns det inga raser. Och ändå finns det både rasister och antirasister det är rätt så intressant faktiskt det finns ju inte heller några invandrare för alla är vi ju svenskar nej det finns inga svenskar vi är alla invandrare också ganska motsägelsefullt och de här som värmer för mångkulturen var bor de någonstans jo de bor alltid i de här helt svenska områdena de kämpar för mångkulturen på Östermalm och Vasastan och så det är ganska roliga här bildmontage faktiskt och de som inte tål kritik de blockerar också mig men vi lyssnar på lite fin musik här Kommer närmast Sara Leander Kan vi se här Hörs det ingenting Det ska se Intressant, faktiskt. Eh, oj, då. Det här var neddraget där. Ja, det var neddragen regel. Och Då hörs det ju ingenting. Vad konstigt. Mycket mer tekniska. Men nu kommer nog Sarlén. Här. Man borde inte sova det var När natten faller Har det så bra För tänk då plänker fanorna Högt uppe i det blå Det är så tyst och stilla Att sova vore illa Jag vandrar mina väg över och genom skog Och stjärnorna de följer mig Så sällskap har jag nog Det sägs att de är tusen mil Och mer än då stjärnorna Än brinner de med stadigt fel en flamma dom som blås Som silver och kristaller Nu deras gnister faller Och en och annan flämtar till När hon har brunnit ut Så faller hon Då blir det som en strimmar till slut Man kan väl aldrig drömma så grant och underbart Som själva natten till sig Då stjärnor lyser klart Det är som om det hördes Ett silverspel som rördes Man borde inte sova När natten faller man borde se på stjärnorna Man borde vara två ja en gammal trubadur som duger just till ingenting jag drager land och rike kring en underlig figur jag sjunger mina visor små för vem som gitter höra på min enkla livsfilosofi har denna melodi du du kan ingenting ta med dig dit du går Nej, du kan ingenting ta med dig dit du går Du behöver inga penningar När du vid porten står du kan ingenting Ta med dig dit du går Du kanske är en rike man Som samlar i en pärningpung Fast den förut är och tung Du gnider och går an Din kassakista är din gud Men sån afton får du bud och alla dina slantar små Vad hjälper de dig då? Du kan ingenting Ta med dig dit du går Nej du kan ingenting Ta med dig dit du går förverva dig förpenningar. Ett enda litet år och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal troubadur som drager land och rike kring och jag besitter ingenting av visdom och kultur. Men en sak har mig livet lärt Att guldet det är föga värt Så du som tror till guld och makt Ska minnas vad jag har sagt Du kan ingenting Ta med dig dit du går Nej du kan ingenting Ta med dig dit du går. Det finns alltid någon hungrande. Som in vid vägen står. Och du kan ingenting. Ta med dig dit du går. White Voice om några minuter här av, avsnittet med 100 granda Finale 2 2 Kommer om några minuter nu sista avsnittet av White Voice. Mm. Vill ni se en skärna? Se på mig Ni får mycket hjärna Se på mig Tårar kan jag gjuta Blikstar kan jag skjuta Jag är primadonna absoluta Ingen man får göra Brud av mig Se men inte röra, se på mig, jag från nord till USA, vill en för förkusa, så vill ni se en stjärna, se på mig. Kvinnan, kvinnan, kvinnan, för vad hon blott ett poem. Jag vill ge er kvinnan som ett modernt problem. Ni ungdomar här som har sökt överallt en kvinnotyp helt speciell. Ställ värmelementet i hjärtat på kallt och teckna jag är er modell. Vill ni se en stjärna, se på mig. Ni får mycket gärna se på mig. Tårar kan jag gjuta, blixtar kan jag skjuta. Jag är primadonna, absolut. Ingen man får göra brud av mig. Se men inte röra. Se på mig. Jag från Noddylusa vill en värld förtjusa. Så vill ni se en stjärna. Se på mig. Ingen man får göra brud av mig Se men inte röra, se på mig Jag från nu till USA vill en värld förtjusa Så vill ni se en stjärna, se på mig Ja, vi kommer nu att uh, bjuda på det absolut sista programmet från White Voice, program nummer 100. Men kanske hemsidan blir nog kvar, kanske whitevoice.com. I USA finns det nämligen raser. Det är nämligen inskrivet i USAs uh, lagar och sånt. Man registrerar alltså människor ute efter rastillhörighet i USA. Så är det faktiskt. Jag tror även i England också. kommer jag strax här. Och som sagt, var del och sprid adressen Det har passerat nu 41 000 besökare. Vi tackar kanske med Drami där. Och du, du som lyssnar också, nu vill du medverka i kommande program här. Så finns vi på Skype, Sverigekanalen. Sök då på Sverigekanalen och skicka en vänförfrågan, för frågan, men alla kan ringa. Eller så kan ni medverka också via telefon. Hör gärna av er till oss om ni vill medverka eller ha synpunkter. Sverigekanalen snabelavsverige.nu Sverigekanalen snabelavsverige.nu Stöd oss ekonomiskt också för olika driftkostnader och liknande. 634- 252-1. 634. 252-1. Och det finns möjlighet också att få koderna här för att lägga in inbäddade spelare på din blogg eller hemsida. För till exempel kanal 1. Ja, på Twitter finns ju också Sverigekanalen. Och det är allt fler som följer Sverigekanalen på Twitter. Daniel Spansk kommer förhoppningsvis medverka också. Uh, och Johan Persson var jag tvungen att koppla bort, han i Huddinge kanske kommer medverka också men som sagt, har vi inne medverkar så skicka gärna e-post till Sverige då. nabla Sverige.nu och det var väldigt bra, det fungerade bra allting här högtalartelefonen fungerar också bra det var länge sedan den användes den är bortkopplad där ja och inspelningarna vi har också schemalagda inspelningar också och det var bara B-daten igång här nu ska vi strax lyssna på det allra sista avsnittet av White Voice. Som finns på whitevoice.com Och självklart så finns det olika raser. Ja man kan säga folkgrupper också. Men när det gäller djur och sånt så säger man ju att det finns olika raser. Det finns ju föreningar som håller på med kaniner också. Renrasiga kaniner. Och det var rätt kul där. Och ja, så var det Jönköping. Det var utställningar också med renrasiga kaniner. Men de rymde ju. Och de fick ju kontakt med andra kaniner. Som inte var renrasiga. Och sen eh, pippar de helt enkelt. <laughs> och då var det slut med de här renrasiga kaninerna. Med de som föddes där. Och eh, när det gäller raser. Hundraser och sånt. Så eh, finns det olika klubbar och sånt. Som eh, vill bevara vissa raser. Av hundar och katter och alltihopa. Men när det gäller människor. Då finns det absolut inga raser. Samtidigt som det finns både rasister och antirasister. Det är också mycket märkligt. Uh, ju, naturens lagar är också väldigt rasistiska Den här lilla blåmesen är en usel rasist Som bara parar sig med andra blåmesar Taljoxen likadant Taljoxen parar sig bara med andra taljoxar. Och i, i djur och artvärlden Så parar de sig bara med Likasinnade helt enkelt då Självklart finns det olika raser Men man kan ju säga folkgrupper också Det är ett annat ord ja, Det var ju Socialdemokraterna som instiftade Ett rasbiologiskt institut Men... Uh, nu har vi den här nedladdade ljudfilen här. Och eh, här kommer White Voice. Det grande finale. Sista programmet. Program nummer 100. Och sen kommer troligtvis eh, det blir andra program på lördagarna klockan 20. Eller eventuellt också gamla program ur arkivet. Men jag tror att sidan kommer finnas kvar på whitevoice.com Nu får hon Kontakt med serven där ja. Bevara Sverige Svenskt. Vi hörs nästa lördag klockan 16.